Kérek egy kontrolltelefont 061-712-42. Akáció. Kérek egy kontrolltelefont 061-712-42. Egy kuplé cím most neked. Úgy látom, hatrád, vicces, hogy erre azt mondod hogy ismered. nyilnos szám, és elmondanám, hogy azt nem nagyon. Kérek egy kontrolltelefont 061712.42. 712 Van-e élet a Kejfejancsin kívül? van -e élet a Kejfejancsiban? Még két nap ez bírják ki. Akáció 061 a aki a múzsasságra hajt felejtsük őt, mert sem bír neki az összehasonlítást én kipróbálom, de én nem vagyok hallgató neki meg jó reggelt jó reggelt kíván jó jól hallom, köszönöm jó álmos hangja van ingyent meg álmos vagy jó, hisz a get Ma 2022. június 23-a csütörtök van. Akáció. 061 Ma tele vagyunk pakolva programmal, és ez a holnapi napra is így áll ma. Wintermontel Zsolt, hajna, Miklós, Györgyevics Benedek, Baranyi Krisztina és Bakács Tibor. Holnap Filipov Gábor, Navracsis Tibor, Horváth Csaba és Kis Ambrus lesznek a vendégek, nem igaz? Horváth Csaba, Elsimó László, Kis Ambrus. Aztán hosszú szünetre megy a Kejfej Jáncsi, részletekkel később szolgálnék. 061, 712, 42, más is hallja? Csere. Ha, 06171242. Van talpom még bármely derék, vitéz, vitéznő, aki telefonál még mielőtt a bácsi, bácsi a bicikli megszólal. Ha, ho, van. Bárki, aki kíváncsi. Jó reggelt! Jó reggelt, van a Merre van? É, negyedik kerület, Újpest. Negyedik kerület, Újpest. Örül vagy nem örül, hogy elválok holnap a 168 órától? Hát sajnálom, mert reggel általában ezt szoktam hallgatni, ha sikerül befogni, nem mindig sikerül, de... Olyan, mint a vitorlás, hogy be kell fogni a szelet? Így, így van, így van. Hát különösen, hogyha fölhívnak, ugye akkor sajnos nem tudom, akkor telefonálok, és amikor újra vissza szeretnék térni, akkor nem van, amikor abszolút nem sikerül. De én nem azt mondtam, hogy a 168 órától való elválláson következtében így magam is eltűnök, hanem önállósulni fogok itt a fiúk segítségével újabb kalandra. Újabb kalandba bocsánatkozunk szeptembertől. Hát jó nyarat, jó nyaralást kívánok. Én hát dolgozom, mert egy iskolában dolgozom, de önön keresztül az sok-sok tanáromnak, meg, vagy bocsánat, tanárnak, meg tanít gyerekeknek, hát jó nyaralást. Kívánok. De önnek nem lesz vakációja? Nem, nem, nem. Ráadásul ugye, hát most, most szabadságon vagyok, mert... Egy hétig elengedtek, de jövő héttől újra a mély vízbe vagyok. De most már nem olyan sokan vannak, mint ugye a, amikor a nékas zümbök, hanem kicsit lazább lesz felújítás, meg ilyesmi a suliba. Hajrá! 06171242 fejezet nyílik szeptembertől a Kejfe életében. <gül> Mindenki azt mondja a környezetemben, hogy legyek felszabadult és örüljek, és én nagyon igyekszem felszabadult lenni és örülni, de minden változásban a nehézségeket látom, meg először függet attól, hogy a búcsút, azt én mondtam ki. Mármint, hogy a búcsút, azt én mondtam ki, ez így magyartalan, én mondtam, hogy a jelen feltételek mellett. Köszönöm szépen, én akkor kiszállok. Vagyok sok, Új Az egyik vagyok sok, Wintermantel, Hajnal Miklós, György Benedek, Baranyi Krisztina és Bakács Tibor. Ez a mai felhozata. Holnap Filipov Navracsics, Horváth Csaba, Elsimov Kis Ambrus. Aztán 9.25-től vakáció. Ez a Kéfej minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a netezők, valamint Fiala János 14 éven a oliaknak nem felette is, csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. 061 712 42, ne hagyjanak szótlanul. Bácsi a biciklin, bácsi a biciklin, teker és kacsingat. Nem kell már fűteni, nem kell már fűteni, örül a tavasznak, jejejejejejejejeje, je, je, je, je, je, je, köszön egy szevasznak, szevasz. Három nem közéleti nap után két közéleti nap és hogy Önök hogyan reagálnak, azt kizárólag önökön múlik. Én az indulataikat felkorbácsolni se prós se kontra, nem fogom. A beszélgetések önmagukban szólnak majd valamiről. Ezt jól megmondtam, nem? Ajj, ajj, ajj! Hét óra mulatt négy perccel. 061.712.42. 712 jelentés az árbózkos árból, és ha jelentés van az árbózkos árból, akkor... Jó reggelt! Jó reggelt! Nagyon, nagyon jól állítok, amikor mosoljok. Csodálatos! Úgyhogy... <gül> <gül> Szeretném hallani, amit elkezdett, hogy akkor a tegnapi napja, hogy mert néztem a pikniket és valami jó hírt szeretnék hallani, hogy ugyanúgy szeptembertől minden reggel együtt tudjuk tölteni ezt a kettő-kettő és fél órát. Úgyhogy nagyon nagy szeretettel hallganám. A, hát azt, tudom, azt tudom mondani, hogy tegnap döntés született, és holnap elválok a 168 órától, ami nem azt jelenti, hogy a kéfej megszűnik, hanem azt jelenti, hogy a saját kezbe lesz véve, hogy mindez mivel jár együtt, nem tudom, most már elég idős vagyok, hogy egyéb iránt el tudjam mondani, hogy a magam ura vagyok, ez szeptembertől a műsorra is állni fog, de ugye innentől kezdve minden baj és örömforrásává én válok, mert én leszek ennek a spiritus rektora, beleértve, hogy azért hadhatós segítséget kapok, mert ezt egyedül nem tudnám megtenni. Sok mindenben ugyanúgy fog folytatódni a Kejfej Jancsi szeptembertől, és sok mindenben más lesz, a körülmények változása folytán alapvetően nem tud más lenni, mert hát én, ha befestem a hajamat pirosra, akkor is fialai János maradok, és hogyha de a frakban jelenek meg, az se változtat a dolgokon. De magában, de, a ilyen. de magában a formában is szerintem lesz változás. Én ma azt feltételezem, hogy szeptember 10-én hétfő lesz az első műsor. De jó, de jó. nagyon várjuk. De addig Bocsánat. még nagyon sok víz fog lefolyni a Dunámban. Nagy Nagyon-nagyon kellemes nyarat, feltöltődést és nagyon-nagyon nagy szeretettel várjuk. Ezt higgyél. lehet, hogy kevesen telefonálunk be, de higgyél, hogy nagyon sokan vagyunk önnel, és nagyon-nagyon, tényleg nagyon várjuk vissza, úgyhogy kellemes nyarat és jó pihenést. Köszönöm vissza, szépen, igyekezni fogok. 061.712-42 bármilyen témában. A vial, hájjál jár, pályál lehet a szépen is szivatal, tudom szeretet nélkül minden ház öreg, minden városkal akatlan, minden zseni, ügyetlen, fiatalan üzenet a palacban. A 61 712 42, Montel, hajnal, amikor Györgyevics, Baranyi Krisztina és Bakás Tibor vár ránk a mai nap folyamán. A műsornak nagyjából 9 óra után lesz valamikor vége. Most 7 óra múlott 8 perccel, van 12 percünk az akármire. Akarnak élni vele? A cd-tokban nem az a cd, valami szól, azt tudti, mert most valami őrsz Wind Fire kéne szólni, amit én nem akarnék, de ez nem őrsz Wind Fire, ha csak hirtelen nagyon meg nem változtok. Mesésfőzereplő Well, let's uh, got Az olyanok, 061712, 42, ne hagyjanak magamra. Az elevekbe, az meg rám néz, Na jó, hát akkor én mondom, a szeptemberi folytatáshoz többé-kevésbé minden rendelkezésre áll, ugyanakkor mostantól kezdve bármilyen támogatást, bármelyik pillanatban elfogad a műsor, az önfenntartó váltétele azért más anyagi viszonyokat igényel, mint ami most van. Én igyekszem megteremteni a hátteret, de... Be. Jó reggelt! Jó reggelt! Hát én nagyon drukkolok, és nagyon nem irigyellek. Miért nem irigyelsz? Nem tudom, én, én is olyan vagyok, hogy ezek a, ami ismeretlen, meg hát ismeretlen idéző Új dolgoktól én, én úgy nyom azt. Igen, ebben mindenféleképpen hasonlítunk egymásra, miközben a te munkád és az én munkám is egyfolytában az újdonságokról szól. Igen, igen. Igen, jó dolog az újdonság, de jó dolog az állandóság is. Te a magad, a saját, magad a saját magaddal való küzdelmedben, a tekintetben, amivel kapcsolatban engem nem irigyelsz, azzal kapcsolatban az elmúlt években értél el változást, vagy ugyanott tartasz, mint tíz évvel ezelőtt? Hát mindig próbálom magamnak azt mondani, hogy most már nem annyira érint meg, de aztán kiderül, hogy mégis. És aztán rájössz, hogy valójában magaddal küzdesz, vagy tényleg a körülményekkel? Mert én azért az esetek zömében arra kell, hogy utólag rájöjjek, hogy többet foglalkozom magammal, mint a körülményekkel, és legfeljebb magamat kárhoztathatom amiatt, ami miatt a körülményeket egyébként olyan mértékben nem is kéne. Hát én nem kárhoztatom a körülményeket, de küzdeni magammal küzdök. És hogy az? Talán egy picit jobban. A az. És van tükröd, amiben ha belenézel és mondjuk barátoknak vagy barátnőnek hívják, akkor valamit mond, hogy tükröm, tükröm, mond meg nekem, hol állvarga a világban? Igen, igen, de azt gondolom, hogy, hogy, hogy bár van, de, de mindig racionálisan elmondják, hogy, hogy nem kéne ezt olyan komolyan venni, de aztán ettől még az én vajam. Igen, hasonlítunk egymásnak annak összes előnyével, hátrányával. Köszönöm. Szóval is tettel, bármilyen támogatást elfogadunk, mert hogy egy műsorkészítés pénzből áll, vagy pénzből is áll, vagy pénz, pénzre alapul. Többen mondták, hogy különböző netes oldalak vannak, amelyek feltüntetik azt, hogy hogyan lehet adakozni különböző célokra. Én ezeket soha nem vettem igénybe, és a, jövőre, a jövőben sem fogom igénybe venni, az a személyesség, ami ebben a műsorban az összes előnyével és hátrányával benne van, azt én nem adom föl. Mindazok, akik egyébként pénzt ajánlottak föl, kettőt leszámítva, velük mind személyesen találkoztam, és a másik kettővel azért nem találkoztam személyesen, mert hogy... Ott a számlázásból adódóan átengedtem ezt a lehetőséget a stábon belül másnak, de, de nekik is nagyon köszönöm és megköszöntem. Sajnálom, hogy velük személyesen nem találkozhattam. Ezt a személyességet a jövőben se akarom elveszteni, hogy ezáltal bármit vesztek. Én inkább azt érzékeltem, hogy nyerek, de kétségtelen, hogy ezt tekintetben a korszavaz tőlem távol áll. Tehát ilyen hollapokra, vagy ilyen appokra nem fogok igényt tartani, de a támogatásukra igényt tartok, és természetesen mostantól kezdve hajrá reklámok, támogatók, bármi, eh, annak a figyelembevételével, hogy a Kejfei hamarabb törik, mint hajlik. És hát a törést azt minden esetben tapasztalják. 06, 712 42, amíg itt ülök. Ma fél tízig nagyjából, vagy fél tízig legkésőbb, és holnap is fél tízig legkésőbb. Távol étemben pedig töröpont, fiala János Kukács, email.com. 06171242. Az erdő nekiába künyörög, ne bujong az inkbe, és soha soha. I'm web. Elcsipve néhány horni tekintett Ez a nap a saját szepelénklippet Beteltet képekkel Csináljunk inkább a... Jó, reggelt. jó reggelt. Én abszolút lajkus vagyok, és nem tudom, hogy lehet szeptembertől akkor megtalálni, hogyha nem a 168 órán. Vagy vagy nem tudom. <gül> ez egy jó kérdés, tehát, hogy az ember hogyan, tehát amikor elkezdi... András, hogyan van ez? A, megtalál a Facebookon, hát valamelyest keresni kell, tehát nem lesz olyan, mint a harangzúgás délben, amely bárhova megy, utaléri éri önt, leszámítva a bizonyos napokon a évben, vagy talán egy napon. A, szeptember tizedikét úgy ajánlom, hogy akkor meg kell próbálni, de valószínűleg valamilyen módon megpróbálom értesíteni a nagy érdemüt, hogy ez kezdődik. Ami a médiára vonatkozik, nem számítok sokkal több jóra, mint amit én kaptam az elmúlt időben, és hogyha netán szemrehányást tennék nekik, és ők azt mondanák, hogy kölcsönkenyér visszajár, akkor erre azt tudnám mondani, hogy én ezt tudomásul veszem, független attól, hogy az információ áramlásnak nem használ, hogyha érzelmek állnak az útjába, de miért pont ezt ne befolyásolnák, tehát én nem mondhatom azt, hogy majd különböző csatornáknak megkérem, vagy csatornákat kérek arra, hogy ennek a népszerűsítésébe beszálljanak. Örülni fogok annak, hogyha ismét lesznek leírt anyagok, és mondjuk az a beszélgetés, ami ma a Baranyi Krisztinával megjelenik, vagy Bakás Tiborral lesz, az eljut a nagy érdeműhez. Higgyel, Kurva szarérzés az, hogy az ember valamiről beszél, és ha azt nézi, hogy az bekerül-e a hírfolyamba, szónak abban az értelmében, hogy más úgy gondolja, hogy volt annyira fontos, hogy ezt megjelenítse, ez kimarad, holott nem arról van szó, hogy ne tudnának róla, ha nem valamiért nem tartják fontosnak, de emiatt egyébként az embernek magában haragot gerjesztenie, teljesen fölösteges, attól nem változik a helyzet, de imáron, vagy lesz ismét egy hollap, amely feltüntetés, hogyha valaki nagyon kíváncsi, ott megtalálja. A hollap, és az hol lesz? Hát oké, okay, fejjancsi.hu kejfejancsi.hu uh -huh. Na, ez már valami. Én nem vagyok egy rutinos akárki kereső, nem is nagyon mászkálok ott az interneten. De látja, kérdezésén válaszolok, és olyan kérdéseket tesz föl, amelyek teljesen jó kérdések. Egy gyerek nem tudna feltenni jobb kérdéseket, egy gyerek korábban se telted föl annál jobb kérdéseket, mint most. Én elmúltam egy kicsit. Elhiszem, de akkor tanul a gyerek, ha kérdez. Na jó, köszönöm szépen. Mikor gyerekezték utoljára? Hát, úgy... 70 éve? 60 éve. Látja, érdemes telefonálni hozzá. 06171242 önállósul a keyfeyjáncsi.hu és szeptember 10 reményeim szerint egy más műsorstruktúrával, hogy minden műsor élő lesz-e vagy sem, minden nap jelentkezik-e vagy sem, mindig héttől lesz-e, ezekre most mind nem tudok válaszolni. A támogatásukra részint a figyelmükre, részint az anyagi támogatásukra egyaránt igényt tartok ebben a sorrendben. Sok szobad é. Van a kulcsa létól, most hozzám élsz. Hozzá helyszés, ma érsz, elúgy is. mindenki jól. Oh, emlékszem sok romban, kész el a fáj. Egy telefon még belefér 061. 712.42 először. Másodszor. Tagadnám, de messziről megláttam, hogy csápolsz, hogy páncban. Hey, gyere, ugarja, hadd legyen Senki bec... többet? Mert nincs olyan, hogy nincsen jó. Legyünk egyszerre mindenhol. Van néhány mi passzom, na, maradsz még itt a alszom. Van egy házunkám, benne sok szobat néz. Ott van a kulcsa, épp ahol most a szemén. Van egy házunkám, Szóval, szóval, és most Jó reggelt. Jó reggelt! Nem mindenben hasonlítok a gójára, de vándormadár vagyok. Holnap elhagyom a 168 órát, miután nem tudtunk megállapodásra jutni a folytatást, illetően szeptember 10-én visszatérni, immáron teljesen önállósult formában, és a kelyebfejancsi.hu oldalt is birtokolva, és azon információkat ismét feltüntetve. Bennem nagyon nagy izgalom van, nem tagadom, van némi aggodalom is, de a környezetem azt sugalja, hogy ez ugyanolyan jó lépés volt a részemről, mint ahogy annak idején felálltam az ATV-től, függetle attól, hogy adott esetben a közvélemény ezt mondjuk az én kiállhatatlanságommal hozza összefüggésbe, amely tízes skálán egyébként kettes, hármas, négyesre igaz, de a mostani változás mögött nem igazán ez áll. Érdeklődve maga... fogom én is várni. Igen, én ezt meg tudom érteni, és én ülök annak, hogy ismét a fix megszólalók között van Wintermantel Zsolt, a fővárosi közgyűlés Fidesz frakció vezetője, apa, emlékező szerint két gyermek apje, ebben nem történt változás, ugye? Nem, nem történt Hol vannak a gyerekei, milyen nyarat terveznek? Jó, vannak, ők már nagyok, ugye? Már legalábbis a fiam már, már gimnázista, és leginkább a barátaival szeretne lenni. A De van egy lánya is? Igen, és a kislányom pedig, pedig, hát megy táborba, az osztálytársaival, vándor táborba meg. Balaton? És, és, Lesz Balaton? Hát reméljük, hogy lejutunk, igen. De mennyit nyaralnak, mennyire szakad ki a hétköznapokból? Hát, ez úgy van, hogy ha nyaralunk is, akkor nekem egy-két nap, az, az, és ha Balatonon, akkor is egy-két nap az azzal tudjuk, hogy följövök, és akkor az itteni dolgokat, ügyeket kell intézni. Úgyhogy, úgyhogy olyan elmegyek a világból, vagy egy hónapra, olyan sajnos, nincsen, nem lesz mostanáig. Ugye Attilának a karja, reméljük, hogy jó, gyógyul. Önök időnként elszoktak menni a világ végére, előbb-utóbb gondol megint elmennek a világ valamelyik végére. Hát úgy <gül> Maga a Fővárosi Közgyűlés Fidesz vezetősége az időben egy mekkora elfoglaltság? Hát, ne, még nem látom át igazán. Ugye ez egy viszonylag friss, friss történet. Nyilvánvalóan jelen pillanatban nem jelent akkora munkát, mint például egy polgármesterség jelentett. Egészen más típusú dolog, ellenzéki frakcióvezetőként. Alakít, alakítjuk a rendszert. Én szeretnék hatékony lenni, és én is eddig azt láttam, bár eddig egyetlen egy ilyen közgyűlés volt, amely előtt e, tudtunk a vezetéssel egyeztetni. Én abban bízom, hogy, hogy, hogy, hogy a folyamatos és csak a, a közéletnek vagy a nyilvánosságnak szóló üzenetek, üzengetések e, és közgyűlési idő, nagyon idézőben mondom, műsorozások mögött lehet érdeni párbeszédet, egy együttműködést kialakítani. Én mindenképpen szeretném a javító szándékú és megtenni, és, és ha ez nem, akkor nyilván van. Én a közvetítésében rendelkezésre fogok állni, meg hát kérdések vannak, fontossági sorrendek vannak, hogy végül is az emberek, ha bennünket néznek, hallgatnak, akkor nagyjából tudják, hogy ön és én ebben a sorrendben mit gondolunk a világról és ezen belül Budapestről. Azt minden esetre elmondhatom önnek, hogy nekem is meglepetés volt az, amit talán a legutóbbi közgyűlésen mondott, hogy azt megelőzően, ezzel szembesítettem a múlt héten Kis Ambrust, aki önkritikát gyakorolt, és azt mondta, hogy azzal párhuzamosan, hogy az újságírók számára háttérbeszélgetést tart, mint ami erre például ma sor kerül a jövő heti közgyűlés előtt, amiről már nem fog tudni beszámolni, hiszen akkor már a kejfejjacsi nyári szabadságra fog menni, de a tekintetben önkritikát gyakorolt, hogy az a fajta tájékoztatás, amit egyébként az újságírók megkapnak, ha egyébként érdeklődést mutatnak és meghívták őket, akkor ugyanez kiárjon, eljárjon, megjárjon, és egyéb kötők az ellenzék képviselők, viselőinek is, mert hogy ön ezt ö, ö, fölhordta ú, teljes jogkal. Igen, erre utaltam, hogy remélem, hogy ez, ez ki fog alakulni. Egy ilyen közülésünk volt, én ma ö, szintén egyedben is fogunk ö, találkozni, úgyhogy kíváncsian tekintek a jövő ö, munkájára. Uh, polémia nagyon sok ügyben folyik. Ugye a KFJ egyik alcíme a sok közül az, hogy elválasztani a fontos, a fontos talantól. én nem részem a Kalipszó Rádióban, majd nem megvertek a hírszerkesztőségben, ugye ez a 90-es évek legeleje volt, akkor még a Magyar Rádió Központi Hírszerkesztősége jól működött, én híreket is olvastam, mert ugye ez a műsorfejzető feladata volt, és aztán annyira elengedtem magam, hogy én mondtam fontos, fontos talan, fontos, fontos talan, olyan sorrendben és úgy olvastam fel a híreket, ahogy nekem tetszett, most ez hasonlót a világ még nem látott, és följöttek a hírszerkesztőségből, hogy mindennek van teteje. Tehát az, hogy a CS t azt egyébként csunak mondtam, azt szarka megmondta, és azt iszonyatosan szégyeltem, a szavak nincsenek, de végül is arról nem nagyon sikerült meggyőzni, hogy miért -e lehetne így híreket mondani, különös tekintettel arra, hogy ez a közszolgálatnak nem volt része, de mindenféleképpen egy tízes gálán tízesre felruhta a protokolt. Szászónak is egy a vége, ha most nem Hornyula sétáiról és nem a főispánokról beszélünk, akkor megmondaná, hogy mi az a három dolog, amely egyébként ma a Budapest életét alapvetően befolyásolja, és amiben a fővárosi közgyűlésnek tendője van függetlenül attól, hogy ellenzéki, vagy vagy éppen regnáló képviselőkről van szó, mondván, hogy ugye az országos helyzet és az önkormányzati helyzet a tekintetben, hogy kitekinthető ellenzékinek, és nem, nem ugyanaz. Mi ez a három kérdés? Tőlem lehet a horngyula is, ha az tényleg az, de most kíváncsi vagyok, hogy ön melyik három dolgot mondja, amiközben sejtésem sincs lefert találgatni tudhatnék. Hát az egyik az talán inkább politikai kommunikációs kérdés. Én nagyon szeretném és elre kísérletet, hogy, hogy a főváros vezetése az valóban a főváros vezetéséről szóljon, és térjünk vissza azokhoz a keretek, azok keretek közé, amikor a fővárosi közgyűlés a fővárosi ügyekkel foglalkozik, amikor a főpolgármester fővárosi ügyekkel foglalkozik, és nem országos politikai kérdésekben akarja jobban tudni, hogy mit kellene csinálni a kormánynak. Vége van a választási kampánynak. Rácsony Gergely lemondott, legábbis egyelőre a miniszterelnöki ambícióiról visszalépett egy tökéletesen alkalmatlan személy részére. Most már tényleg vissza lehetne térni a főváros. Ha erre azt mondja a, a másik oldal, de hát ez a parlamentben ugyanígy zajlik, miért pont ez kifoglásolod, Wintermonttel, akkor erre mit mond? Hát, én voltam ugye parlamenti képviselői is. A parlament ugye az ország ügyeivel, azon belül ugye törvényalkotással, de a, a törvényalkotók, a kormány úgymond felhatalmazásával foglalkoznak, ugye hogy milyen keretrendszer és hogyan és miként működjön. is, van ugye az a, az, a, az a tér, amikor úgymond a interpelláció is egyéb, így időszakban akár kormánypárti, akár ellenzéki képviselők elszámolhatják a kormányt a tevékenységével, hogy minden aktuális ügyel azonnali kérdéssel. Tehát ott tulajdonképpen azt bár... ha már itt tartunk, ez... akkor egyébként az azonnali kérdésekről mit szól? E, apró kérdés, hogy a beterjesztett egyik törvényjavaslat, rengeteg törvényjavaslat van most éppen a parlament előtt, e, azt teszi lehetővé, hogy Orbán Viktornak ne kelljen válaszolni ezekre az azonnali kérdésekre, és igénybe veheti a politikai igazgatóját, Orbán Balás és ő kimentheti a miniszterelnököt. Ezzel, ehhez önnek van bármilyen viszonyulása, vagy ezt a viszonyulását még nem alakította ki? Igaz is lehet, hogy van, de most akkor én is ugyanabban a hibában, hogy elkezdtünk a főváros ügyéről beszélgetni, és én azt teszem szóval, hogy a főpolgármesternek is a főváros ügyében kellene foglalkozni. Ezzel rendben van, a szóval akkor azt kérdezem, hogy ahhoz, ahhoz, amit ön mond, ahhoz valójában mi kellene? az önmérsékleten kívül, vagy az önmérséklet elegendő lenne? Hát egyrészt önmérsékleten nagyon nagy szükség lenne, illetve hogy alapvetően változom meg a városvezető és városvezető koalícióban résztvevő személyeknek a leginkább a főpolgármester úrnak. Ugye ő látványosan inkább csak kommunikál, inkább csak ilyen szimbolikus... Jó, de ön ezzel azt mondja, hogy ő többet beszél, mint amennyit cselekszik? Hát most, vegyünk egy konkrét példát Szerintem az elkövetkezendő hét az nagyon alkalmas lesz arra, hogy körbejárjuk azt a témát, hogy 2019 őszén a választás követő szimbolikus első intézkedése volt a fölpogási és a törzsök közgyűlésnek kihirdette a klímavészhelyzetet. Uh -huh. És tudunk bármit arról, hogy milyen érdemi intézkedés történt abban a tekintetben, ott 8 vagy 10 határozatot hozott a a, a közgyűlés, és sok, sokhoz feladatot és határidőt rendelve. Nagyon jól hangzó egyébként, is fontos dolgokról, hogy abban történt bármi is. Tehát, hogy én most nem akarom lelőni a poént, de ugye főpolgármester polgár, fő úr most megint látványosan elkezdett akciózni, összehívta a, a, a főváros szempontjából a kormánypárti, a parlament szetételét tekintve ellenzéki képviselőket, és akkor most közös törvényjavaslatot fognak benyújtani, mert hogy akkor, és hogy akkor mindenféle javaslatai vannak. Most gyorsan összehívő konferenciát, itt energiaügyi, meg nem tudom milyen kérésekben, de az egész mögött az van, hogy adjon több pénzt a kormány. Tehát, hogy megint nem az van, hogy a főváros mit akar tenni energiahatékonyság tekintetében, hogyan akar azzal a szembesülni, hogy egész Európában energiaválság van, zárójában teszem útban Magyarországon jelen a jól megkötött szerződések alapján nincs. De hogy, de hogy miért nem azzal foglalkozik a főpolgármester úr, hogy hogyan tud hatékonyabban gazdálkodni, hatékonyabb energiafelhasználással működni? Oké, okay, tegyünk ide egy pontos veszőt. Érzéke. Értettem, ez volt az első pont. Második pont. A második pont pedig azok a konkrét szakmai kérdések. Például most szerintem a leg, legfontosabb, vagy a mindannyiunk életét leginkább befolyásoló és idegrendszerünket tépázza a köz közlekedési... Közlekedésen, közlekedésen belül mi? Közlekedésen belül szerintem szintén az a szemléletváltás kellene, hogy visszatérjünk ahhoz a, ahhoz a, ahhoz a módszerhez, modellhez, hogy, hogy van egy közép és hosszú távú közlekedés fejlesztési terve a fővárosnak, abban le vannak bizonyos szempontok, ahhoz hozzá vannak rendelve bizonyos fejlesztések, határidők, Nyilván ez mind pénzkérdés is lehet, meg nyilván változó. De mi az, ami ezen belül most nem stimmel? Hát ezen belül azt nagyobb, nagyobb mozgásteret adnék én nyilván nem előbb főprogrammester és főprogrammester. De tán most, tán most ne elmentegetőzzön. Én például biztos, hogy el, elszakadnék attól a gyakorlattól, hogy reggel arra ébred a főpolgármester hogy a körútra csíkokat kell festeni. Biztos vagyok benne, hogy... hogy, hogy de miért hogy, a sárga csík ott, hova került, ahol korábban nem volt? Hát, hát a nagy körútra nem most került föl, de ugye most látjuk például a budai rapart kiesésével, hogy milyen elképesztő dugók vannak. Itt ez egy pontosan jó idő lenne, hogy a főpolgármester is kimenjen a helyszíne ezt megtekintse is. De ön azt mondja például, a például hogy az alsó rapparton történő változások azok észszerűtlenül lettek megvalósítva. Mi az, nem, ami nem, benne nem, nem, rossz? Nem nem, nem, nem, nem, nem. Most ugye tervezetten van lezárva a budai De akkor most mi a probléma? Fel, de az a probléma, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy egy hónappal ezelőtt derült ki, hogy a főpolgármester úr a pesti alsórappartot nem felújítás miatt de le akarja zárni, vagy ki akarja onnan tiltani az autósokat, bizonyos szakaszon ezt még Nem tudjuk, és hát ezt úgy jelentette be a választásokat követően, hogy, hogy azért nem mondtak. Ebben áll, önnek hogy igaza tett, van, jelent, de most ne ugráljunk, hiszen ő nem ezt kezdte. Őn most a lezárásról beszél, amiről meg most beszélünk, az egy jövőbeni dolog. Most az a kérdés, hogy a budai a lezárása, milyen forgalmi dugókat eredményezett, és hogy ez egyébként mennyiben lett volna elkerülhető. Amiről beszél a Pesti raport kapcsán, arra külön kitérhetünk, de ön is tudja, hogy ez két különböző téma. Ö, nyilvánvalóan. Én arra fírtam fel a figyelmet, hogy ez most egy nagyon jó apropó arra, hogy, hogy? szembesüljön szembesül az ember azzal, hogy mi, mivel jár, hogyha a jelenlegi város szerkezetben, és a jelenlegi... Oké, okay, rendben van a szembesülés. Ilyen ebből, ilyen... ebből mi következne? hogy nem szabad lezárni az, legalábbis ilyen feltétlen rendszerben a pesti alsórakortot a jövőben. És ami pedig a konkrétumot jelenti, a Budai alsóraport lezárására már jóval korábban sor kerülhetett volna a 2020-ban főpolgármester úr aláírsz a szerződést a tanulós idején a Fidesz KDNP Tökség folytatott le, akkor már közlekedhetnénk, akkor ez a lezárás jóval korábban történik meg, ak valószínűleg akkor, amikor még a Blahalóizatér felújítása nem kezdődik el, akkor, amikor a hármas metró felújítása miatt nem kell most újra lezárni, és még nagyobb eh, szakaszon pótló buszokat közlekedtetni buszsávokon, ami még több forgalmi eh, dugót okoz. Tehát én a rendszerben gondolkodást, a, a projektek összehangolását, eh, és még egyszer mondom, ebben a szakemberek számára nagyobb mozgásteret adnék, ezek a vagdalkozások, hogy sárga csík, vagy a jövőben zárjuk le a Pesti Rakpartot, ezek olyan dolgok, olyan hirtelen beavatkozások, amelyek, amelyek fájdalmat okozhatnak. Én ebben nem fogok önnel vitatkozni, csak azt szeretném megkérdezni, hogy most mi a fontos, hogy a főorvosnak milyen a modora, vagy hogy a főorvos egyébként milyen orvos. Azért nem jó, szerintem ez Akkor a... Akkor javítson mert, mert, mert, a, mert, a, mert, a, mert a főorvos jelen esetben mondjuk a, a közlekedés szervező szakember. Itt az a baj, hogyha van egy, van egy kórház tulajdonos mondjuk így, és a kórház tulajdonos akar reggelőbort... <gül> Oké, okay, rendben van, ön ismer szakember, olyan közlekedési szakembert magában az önkormányzat szakoperatusában, vagy többeket is, akiknek egyébként a véleményét az elmúlt időben ezen döntések révén nem vették figyelembe. Én sok olyan embert ismerek, aki még akkor ott dolgozott, amikor még, amikor még a 90-es években én gyakornokként, vagy 96-ban gyakornokként dolgoztam a főpolgármesteri hivatalban, és mind a mai napig ott vannak. Én nem tudom, hogy a jelenlegi működési rendszerben, hivatali struktúrában hogyan és miként kéri ki a, a véleményüket. Én tudom, hogy a BKK-ban is már nagyon sok jó szakember ment el, elmúlt néhány évben, de még mindig vannak ott olyan emberek, akik, akik például szerintem ezt az őrületet nem... Oké, okay, de ebben, ebben az is benne van, hogy a biciklisták iránti kedvezés, kedvezmények jelentősebbek annál, mint amilyeneket ön egyébként szükségesnek tart? Én azt gondolom, talán a közlekedésmérnökként, hogy nem lehet összeugrasztani ebben a tekintetben különböző közlekedési módokat. De vajon változó, tényleg össze vannak-e, vannak -e, vagy egymásnak vannak-e ugrasztva, vagy ez inkább a politikai kommunikáció része? És azt is megmondom önnek, hogy miért. Uh, unalmas pillanataimban, de ezt törölhetjük, azért előfordul, hogy nézek televíziót. Az a kampány, amit egyébként folytat kormánypárti, vagy éppen a közszolgálati televízió, és ez megint, ugye, ezek azok a dolgok, amelyek aztán az egész beszélgetés kereteit szétveszítik. Tehát amikor a közszolgálati magyar televízió ugyanabban a hangnemben beszél, mint a Televízió, miközben az egyik egy magáncsatorna, a másik pedig nem, azt én, a János tízes gállán tízesre tartom abszurdumnak. Ha nem látnám a logót, bármikor összetéveszthetném. Megkérdezik az autósokat reggel, hogy milyen e, a közlekedés, és elmondják, hogy 6 órája ülnek, és 12 órá fognak meg. Érkezni, majd úgy délben ott áll egy riporter, senki nem áll mögötte, azt mondja, hogy reggel még kétségtel újdonság volt az autósok számára, de hogy már erre délre teljesen megoldódott a helyzet, és hogy mindenki megtalálja azokat a menekülő utakat, amelyek egyébként reggel nem működtek, és érződik az a vágy, hogy azért megint legyen dugó, miközben én a főpolgármester megítélését nem politikai elvárások alapján szeretném Megtenni. Tehát ezeket nehéz függetleníteni. ottól, amit ön mond, bár lenne lecsupaszítva, ez egy egészen más dolog ottól, a politikától, amitől egyébként önmentesíteni a kommunikációjától a főváros vezetését. Tehát ez minden oldalról közelít, és néha az ember nem tudja eldönteni, hogy most az az igazság, amit a saját szemével lát, vagy amit a politikai kommunikáció tévében, rádióban, interneten sugároz. Egy kívül van ilyen, én emlékszem arra, amikor volt Horváth még, még nem zuglói polgármesterként, hanem fővárosi frakcióvezetőként ellenzékben sajtótájköztatót hívott össze a 3 metró északi szakaszának pótlásával kapcsolatban, és mondta, hogy, hogy micsoda, a, a, micsoda káosz alakul ki, és ott mentek el mögötte jól szervezett rendben a, a, a, a nem zsúfolt buszok. Tehát tudom, van erre igény, és én mondom, hogy ez teljesen oldaltól független, É, és azt se tudom, hogy milyen szerkesztőknek is, milyen igénye van arra, hogy dugó legyen. Szerintem senkinek nincsen igénye arra, hogy dugó legyen. És az is teljesen kétségkívül igaz, hogyha valahol lezárás van, például mondjuk, ha lezárnánk a rakpartot, holnap a testi raportot, akkor is megtalálna a forgalom magának az útját. Csak akkor tudnunk kell, hogy hol és milyen károkat okozunk ezzel. Mert lehet, hogy a kis utcákba beterődik a forgalom, de akkor lehet, hogy ott lesz dugó. Lehet, hogy az ottani vendéglátóknak, kereskedelmi egységeknek fogunk hosszú távon kárt okozni. Tehát azért mondom, hogy, hogy igen, ez olyan, mint a, mint a víz, hogyha, hogyha a homok homokvárba építünk egy kis csatornát, és elkezdjük önteni a vizet, és azt elzerjük, és máshol, akkor a víz máshol fog magának utat találni a forgalom, pontosan hasonló módon működik, sőt azt is meg lehet csinálni, hogy a Budapest összes bevezető útját lezárjuk, és akkor egy pillanat alatt megszűnnek a dugók, igaz, hogy senki nem tud bejutni dolgozni, az áru nem fog eljutni a bordba, csak akkor tudjuk, hogy a döntésünknek mi a következmény, és hol, milyen hatása lesz. Valaki jelezte szeptember 10-a, a szombat 12-én kezdenék. A közgyűlési napi pontjai közül ma délután kisambus néhányat kiemel... Egyet felajánlok önnek, és aztán elköszönök a szeptemberi folytatás reményében beleért, vagy aztán felidézhetjük a korábbi találkozásainkat is. Menekültügyi legfrissebb információk, menekült gyerekek táboroztatása, egységes budapesti parkolás, fővárosi díjemelések, a főváros 32 milliárdos hitelfelvétele, fővárosi hajléktalan stratégia, melyik az az egy pont, amiről ön a jövő heti közgyűlés előtt ma megszólalna itt a Kejfejöncsiból. Hát én a hitelfelvételre kíváncsi lennek, ugyanis a fővárosnak elég komoly hitelkerete van még egyéb, meg egyéb más forrásokból, amelyeket fejlesztésekre lehet lehívni. Abban mindenképpen pontosítást és bővebb információt szeretnék majd kérni, hogy akkor erre miért és hogyan van szükség, vagy ezóta és ebben egy működési hitel lenne, ami ugye elég régóta nem volt a főváros életében. Sőt, ráadásul úgy a találós iszten 200 milliárd forint plusz alatt át az önkormányzatot, úgyhogy ez mindenképpen tisztázásra fog szorulni. Nem volt szó a vörös Vörösmartitéről, a Podmanickiról, számos dologról nem volt szó, meg annyi papírt és festéket pazaroltam, de más fontos dolgokról viszont volt szó. Köszönöm a részvételt, szeptemberben visszavárom. Szép, szép nyarat, is akkor találkozunk szóval. Viszontlátásra! Szép Önök Wintermantel Zsoltot hallották, a Fővárosi Közgyűlés Fidesz frakció vezetőjét. Felkészülés, rövidesen adásba kerül hajnal Miklós. Jó reggelt! Mint a Kreml torony órája, vagy mint a Big Ben olyan pontos vagyok. Mondd meg, melyiket választod, a Kreml torony óráját vagy a Big Bent? Hát a Big Bent már láttam, szóval azt tudom, hogy pontos. A kreml még nem láttam. Szóval maradjunk, maradjunk a Big Bennél. Lovat vált, ha ez egy megfelelő kifejezés, a kejfej a 168 óráról, átlovagol egy saját lóra, olyan még úgyse volt, megegyezés született a tekintetben, hogy megválunk egymástól, ezt én kezdeményeztem, miután nem jutottunk zöldágra, vagy nem vergődtünk zöldágra, ez inkább megfelel a magyar kifejezésnek és a valóságnak is. A szeptember 12-ei, mert hogy hétfő 12-e, köszönöm Krisztinának a kiavítást, a kiegészítést, Ben, ismét számítok rád. Ez millió változással fog járni az én életemben, de mindenki azt mondja, hogy én ennek örüljek, igyekszem örülni, igyekszem pozitív lenni. Um, olyan magáninformációkat osztok meg, amelyekkel remélhetőleg nem keverek szahart, és ugyanakkor a beszélgetést olyan vizekre e, evezem, amelynek van lényege. Tegnap a, a Ferencvárosi Közgyűlés sok mindenről döntött, és sok mindenben határozott, és az egyik volt az ottani médiahelyzetnek az átrendezése. És ebben az átrendezésben, ugye minden átrendezés úgy történik nagyobb testületeknél, hogy szavaznak, és akkor a többség dönt. És ehhez a többséghez, amely egyébként tegnap megszavazta azt, amit megszavazott, E, állítólag, és ezek az én információim, e, ha visszakérdezel, nem fogom kiadni, nyilvánvalóan, de a, a szavazati arányokat tekintve vissza lehet követni, olyan momentumosok is csatlakoztak egy kivétellel, akik egyébként állítólag korábban e, nem járultak ehhez hozzá. Azt szeretném tőled megkérdezni, hogy miközben olvasom az új pártelnök, a Momentum mozgalom új elnökének, Gensér Feresznek a szavait, e, Uh, mégis az az érzésem, és ezt már mondtam neked is, uh, függetlenül, hogy ezzel nem értettél egyet, vagy leráztad magadról, mint kutya vizet, hogy a Momentum is tud már olyan produkálni, mint hogyha egy régi uh, párt lenne, mint hogyha nem olyan fiatalok hozták volna létre, akik tegnap előtt még a tojásít hordták volna itt ott amott. Uh, és olyan politikai alkukba mennek bele, amely politikai alkukba ezen interjú alapján, amit uh, talán a Szabad Európának adott kerénygyörgynek, kigelencsői Ferenc, nem kéne belemenni. Tisztában vagyok azzal, hogy könnyen lehetséges, hogy te a tegnapi szavazásnak semmilyen körülményében nem vagy tisztában, de azzal, hogy milyen politikai alkukban megy bele vagy nem megy bele az a momentum, amely akár érintetlen is lehet ettől, de lehet, hogy ez egy feltételezés, hogy ez a rengeteg szöveg, amit mondtam, valamelyest értelmes volt, erre tudsz válaszolni? Hát egyrészt még, a, még az elejére gyorsan reagálva uh, állok rendelkezésre szeptember 10-től is majd. 12-től. 12, ész, 12 Akkor 12-től, 10-től is, de 11 től is. Okay. Köszönöm. Uh, a Ferencvárosi helyzetek kapcsolva, igen, tehát itt nekem korlátozottak az információim. Ugye a, a, az egész történet az arról szól, hogy a, a média cégnek um, a vezetője, pontosabban ez egy Váges nevű uh, cégnek a vezetője, az, az ugye elbocsátotta a főszerkesztőt, és erre válaszul Marani Krisztián polgármesternek volt egy előterjesztése a tegnapi ülésre, ami arról szólt, hogy a, a Vágesznek a főnökét ö, is mentse fel a képviselőtest, bocsásra. bocsássa el. És ezt egyébként megszavazták tudtommal a, a, a Momentumos képviselők, tehát ebben, ebben támogatták a, a, a polgármesteri javaslatot, azt, hogy aztán hogyan jött be arra egy másik javaslat, hogy akkor most legyen hirtelen kinevezve egy, egy új főszerkesztő, vagy, vagy rögtön egy új vezető? Ez, ez még nekem is egy meglepő dolog volt, mert, mert én ezt a tegnapi hírekből tudtam meg, és amennyire tudom, ez a tegnapi ülésen dobta be talán valamelyik MSZP-s képviselő. És, és e tekintetben tehát ezek, ezek a konkrétumok, amiket látok, tehát egyrészt a a vezetőnek az elbocsátását, abban mi a polgármester együttműködve szavaztunk, a másik szavazással kapcsolatban pedig én még nem vagyok az az információs szinten, hogy ennek a miértjét meg a hogyanját értsem. A politikai alkukkal kapcsolatban nekem az a benyomásom, hogy egyébként hát a Momentum valóban egy nagyon fiatal párt, de az önkormányzatokban minden más párttal együtt kell dolgozni, és sok helyen koalícióban kell együtt dolgozni és sok helyen vannak feszültségek is néha ezekből a koalíciókból. Én azt gondolom, hogy az elkerülhetetlen, hogy itt szülessenek megállapodások, és egyébként néha legyenek viták is. Az alkú az már egy ilyen politikai kontextusban az alkúnak, én azt gondolom, hogy van egy ilyen rossz visszhangja, nem? Tehát az, az olyan, mintha azt mondanánk, hogy Hát itt akkor valami van a háttérben. Jó, e, e, ugye Navras és Tiborral nagyon régóta beszélgetek, és azon kevesek egyike, aki az eseteknek egy százalékában, bizonyos százalékában, nem mondok konkrét számot, hajlandó fellebenteni különböző fájtlakat, és valamelyes betekintést engedni, de ilyenek mások is voltak. Elsimollászóval, mással is előfordult ilyen, korábban talán Mesterházi Attilával is. Kevés olyan ember van, aki egyébként vállalja annak az údiumát, hogy a nagy nyilvánosság vagy egy. Kis nyilvánosság előtt mondban, hogy Siffer András korábban megmondta, hogy a bakásféle perben azért nem lehet a bakásnak jelentős sérelmet okozni a műsor által, mert hogy annak olyan kicsi volt a hallgatottság, amivel nem lehet jelentős érdeksérelmet okozni, és sose fogom elfelejteni a Siffernek ezt a hihetetlen emelkedett indoklását amiért aztán elnézésként, de mondta, hogy hát valamivel menteni kellett a bakácsot, rendben van. Tehát a szóra se érdemes műsoromban, vagy más szóra se érdemes, vagy más szóra érdemes műsorokban, azért nagyon kevés olyan ember van, aki hajlandó arra, hogy pro kontra elmondja azt, hogy mi szólt mellette, mi szólt ellen és végül is mi volt az az észérv, a leginkább észérvről volt szó, amely őt meggyőzte a tekintetben, hogy végül is ez a verzió legyen. Ebbe az emberek manapság nem nagyon vannak beolatva. Hát én, és lásd, olyan, be, a lásd olyan, a hát, be, amikor elmaradt a fővárosi közgyűlés, az ugyanilyen eset volt. Én Orosz Annát hagytam menekülni, nagyon kedves volt, de mégis amit egyébként ő adni tudott volna egy műsornak, nevezetesen, hogy rendelkezésre áll és válaszol a kérdésekre, attól arra kért engem, hogy tekintsen el, tekintsek el. Eltekintettem, csak hát ez majdnem olyan, mint valaki nem tudom, ezerébe üzni ezt a szakmat. Uh -huh. Én az ügynek a hátteréről akkor még kettő részlet tudok nagyjából megosztani, aztán nagyjából ebben kimerül a tudásom. Az egyik az az, hogy tudtommal legalábbis a mi képviselőinknek tegnap az is volt a céljuk, hogy azzal a célral is mentek erre a testületi ülésre, hogy, hogy lehetőleg kerüljenek el egy munkaügyi pert. Mert nem mindegy, hogy hogyan meg miként kerül valaki elbocsátásra, és én úgy tudom, hogy kettő éve ezzel megjárta a Ferencvárosi Önkormányzat. Szóval elvileg ezzel kapcsolatban is volt beterjesz a módosító, illetve én úgy tudom, hogy egyébként van egy olyan cél, hogy, hogy az egész újság egyfajta átalakításon keresztül menjen, mondjuk nagyobb fókusz legyen az online médián, de ezeknek a részleteit megint csak én kevéssé ismerem. A... A politikai kontextushoz meg most még ezek, ezektől az ilyen szakmai kérdésektől eltekintve annyit tennék hozzá, hogy azért Ferencváros az egy én azt gondolom, hogy a mi szempontunkból kicsit nehezen lekövethető politikai dinamikát folytat, mert itt mondjuk a polgármester rendszeresen előre kommunikál az ülésekről. Baranyi Krisztián általában mondjuk ebben az ügyben is kiírta, hogy akkor döntés lesz ebben az ügyben. És, és egyébként ez már önmagában én azt gondolom, hogy nyomás alá a képviselőket, ez néha jó, néha kontraproduktív, mi igyekszünk. Ráadásul én ma jelent. még valami nagy horderejű bejelentést is várok tőle a tegnapi beszélgetésünk alapján, de ez legyen majd 8:30 8-30 körül időpontban. Uh, uh, Oké, okay, ez Ferencváros, de azért lásd be, hogy amikor elmaradt a fővárosi közgyűlés, akkor sem volt arról szó, hogy a Momentum kiborította volna a Billit, és elmondta volna azt elnézést, nem Billit, akkor bármi mást, és nem mondta azt, hogy a helyzet a következő volt. Én nem, tehát én nem várok csodát a Momentumtól. Uh, de engem nagyon sokan kárhoztatnak azért, hogy adott esetben évekkel ezelőtt bizonyos dolgokról mennyire nyíltabban beszéltem, nyilvánvaló, hogy a saját jól felfogott érdekemben, pénz, a fegyver áll a mögött, hogy ma másféleképpen beszélek, és ennek egy része valószínűleg igaz. Nem teljes egészében, de van benne igazság. Az, hogy az ember egyébként egy újsütetű, vagy mindeset nem egy régi párt embereként azt mondja, hogy ő úgy tagozódik be ebbe a rendszerbe, hogy közben elmondja az ezzel a rendszerrel kapcsolatos, és a saját maga tevékenységével kapcsolatos gondolatait, az nem egy elvárhatatlan valami, amikor Bősz Anett ott feküdt keresztbe a sineken, és nem, miatt nem tudott közlekedni a vonat. A szó képletes értelmében, ez a kommunikáció egy tízes skálán, nagyjából tízesre maradt el. Nem azt várom el, hogy mindennel kapcsolatban eh, iszonyatos őszintenség legyen, de, de mégiscsak azt várnám a Momentumtól, hogy valami olyasmit csináljon, ami, ami alapján eh, megkülönböztethető a többiektől. Aha, de beszámoltunk arra, hogy mi akadott koalíciós feszültséget, ez egyébként aztán meg oldva, és eh, Egyébként azt is elmondtam neked, hogy mi eztől függetlenül ott voltunk a városhelyen, és a, a fővárosi közgyűlésnek az összehívhatóságát ez egyébként mi részünkről nem forrátozta. Tehát itt visszakérdeznék akkor, hogy mi az, amit te tettem. Megmondom, nagyon, nagyon jól teszed, hogy visszakérdezel, megmondom neked. Amikor én valamiről beszámolok a nézőimnek, a hallgatóimnak, akkor őket érheti meglepetésként, mert adott esetben azt mondják, hogy de hát erről nem még egyáltalán nem volt szó. Ám, hogyha én folyamatosan tájékoztatom őket valamiről, akkor mindig mondhatják a végén azt, hogy ebben a történetben nekem nem volt igazam, de azt nem mondhatják, hogy ennek a történetnek lett bármiről szó. A fejezeteit egyenként nem meséltem el. Az, hogy adott esetben a egyedik kerületben, vagy más kerületekben az időközi önkormányzati választások kapcsán milyen viták vannak, és hogy ezek a viták egyébként hogyan torkolhatnak odáig, hogy egy közgyűlés, egy fővárosi közgyűlés elmarad. Ezt a Momentum nem tette meg. Én tudomásul veszem, csak azt mondom, hogy amikor ez bekövetkezik, akkor már azok a részletek, amelyeket te elmondasz, azok már eh, hézakpótló eh, információk és sebb tapaszok, miközben a sebet magát nem mutatják meg. Igen, és egyébként szerintem politikailag is bölcsebb lett volna ezt egyébként korábban rendezni, abban uh, a, a szempontban, hogy nyilván ez egy olyan szintű eszkalációja már egy konfliktusnak, amit amúgy uh, jobb lett volna elkerülni. Uh, hogy ezt egyébként azzal kellett volna, hogy ezekről az időközikről korábban kommunikálunk, vagy másképp, azt, azt nem tudom, én inkább abban azt tartottam volna jónak, hogyha ezt a konfliktus korábban rendezünk. Uh, én egy dologra reagálnék, amit a Winter volt mondod, hogyha lehet, mert itt Persze. a budapesti egyeztetés szóba került, és még Budapesten egyéniben megválasztott ország képviselő, azért ebben muszáj őt kicsit korrigálnom. Úgyhogy volt hétfőn egy egyeztetés a város ez tényleg arról szólt, hogy melyek a fővárost érintő, a főváros egészét érintő költségvetési módosítókra lenne szükség ugye a jövő évi költségvetésben. Amiről, amiről egyébként most indult a, a parlamentben is a vita. Igen. És, és az nem igaz, hogy erre csak az ellenzéki képviselők voltak meghívva. Nem, nem koráb, el... koráb, korábban itt a korábbról volt szó. Itt arról volt szó, hogy kis Amrusnak voltak háttérbeszélgetései, és ezen hátérbeszélgetéseken az újságírókkal ő olyan információkat Igen. osztott meg korábban, amelyekre ett, egyébként nem volt módja az ellenzéki de azt is mondta, hogy most hétfőn volt egy fővárosi egyeztetés a költségvetési módosítokról, és erre viszont meg volt hívva a Dunai Mónika, mint mint az egyetlen egyéniben megválasztott Fideszes képviselő, és én, én csak azt tapasztaltam, amikor ott voltam, hogy ő, ő nem jött el. Szóval Fontos. nem tudom, hogy kisambrus, majd hogyan változtat a szabályaint, de hogy majd akkor nyitottabb lesz, meghívja őket, és remélem, hogy egyébként... Tehát ezek szerint már meghívta, is, és nem ment el Dunai Mónika, ugye most erről beszélsz. Így, így, így, így. Így. Jó, ezek fontos dolgok, ezek fontos dolgok, mint ahogy az is nagyon fontos, amit egyébként a Facebookodon feltüntetsz különböző most a parlament előtt álló kérdésekben amelyeket tényleg az ember ugye ma is holnap van műsorom, ha holnap után már nem lesz semmi, akkor az ember igyekszik időtálló műsorokat csinálni, minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. Nehéz eldönteni, hogy ezek egyébként mennyire időtálló kérdések, és mennyire nem, mert ami a fő ispánokat illeti, itt van előttem a szöveg, vagy amit Sifer András kifogásol a Facebookon, mely szerint a miniszterelnök vagy a köztársaság elnök utólag dönthet úgy, hogy bizonyos eseményeken, ha egyébként bizonyos emberek társaságában volt, akkor ő saját magát felismerhetetlenné teszi, miközben egyébként ez másokra nem vonatkozik, hogy ezeknek egyenként külön-külön és együtt mekkora jelentőségük van, miközben a költségvetés számait is nézni kell, Emberre válogatja, te, aki ott vagy a parlamentben ma, Mit gondolsz arról a világról, amelyet egyébként ezen törvényjavaslatoknak, ezen írományoknak a tükrében vagy fényében kéne nézned? Mennyire azokra a kérdésekre tapintanak rá, amelyek fontosak, illetve mennyire a fontos talán dolgokkal foglalkozunk, akár fényképhomályosítás, akár főispánsá kapcsán? Tegnap előtt este csak úgy kapkodtuk a fejünket, mert szerintem egy 6-8 különböző törvénymódosítót nyújtattak be, és még úgy igazán milyen szerintem egyiket sem értjük ezekből. Tehát itt most az történik, hogy ezek ugye több tíz oldalas vagy néha akár száz oldalas törvénymódosítók, és ebből észrevesznek egy-két részletet akár újságírók, akár politikusok, és azokról melindul egy diskurzus, Valójában az egészét szerintem még nem teljesen értjük. Például most a, a műsorban is elhangzott az, hogy ugye Orbán Balázs, aki most a miniszterelnökség politikai igazgatója, válaszolhat majd az interpelláció, nem, az azonnali Igen. Uh, Olvasom, 21. Vagyok. paragrafus a miniszterelnöknek az azonnali kérdésekre vonatkozó válaszadás során a helyettesítésre vonatkozó határozati házszabályi rendelkezések módosításával összehang megteremtése, mi a szükségesé vált módosítások. Mondjuk hogy ezt valaki egyébként, mondjuk valakit a magvetőből át lehetne hívni, hogy olvashatóvá vált egyet. Tehát ezt azért ajánlanám bármelyik pártnak. A kiegészítés pontosítja a miniszterelnök politikai igazgatójának országgyűlési szerepkörét és összhangban az országgyűlési törvény interpellációra és kérdésre vonatkozó általános szabályozásával, valamint a politikai igazgatóra vonatkozó jogszabályi keretekkel. Az azonnali kérdések órájában feltett kérdések esetén is rendezi a válaszadásra feljogosítás lehetőségét. Magyarán, hogy a politikai igazgató válaszoljon, aki egyébként mint tisztségkorában nem létezett a miniszterelnök helyett. Igen. Itt az fontos tudni, hogy ez nem jelenti azt, hogy a miniszterelnöknek nem kötelessége válaszolni, hanem ilyenkor ez úgy működik, hogy néhány alkalommal, három alkalommal küldhet maga helyett helyettest, de hogyha háromszor is a helyettest küldi maga helyett, és, és nem, nem, nem, nem fogadja el a helyettes szemét az, aki a kérdést felteszi, negyedik alkalommal a miniszterelnöknek kell bejönnie. És az én értelmezésem szerint ez egyébként nem változik. Tehát ezért mondom, hogy az ördög a részletekben rejlik, mert az, hogy eddig ezzel a három alkalommal mondjuk Gulyás Gergő volt beküldve, és Gulyás Gergő helyet orbánban lesz beküldve, őszintén olyan sokat nem azt nem, nem szoroz. A negyedik alkalommal így is úgyis Orbán Viktornak kell bejönnie. De ez az én értelmezésem, csak ezért mondom, hogy, hogy fontosak ezek a, a részletek. A, a főispánságra egy gondolatereig kitérnék, mert itt, uh, itt szerintem nagyon-nagyon sok Facebook oldalon meg Különböző okfejtésbe elemzésben láttam azt körbe menni, hogy hát ez egy gumicsont. És hogy ezt nyilván azért dobják be, hogy ezzel foglalkozon az ellenzéki közvélemény, és addig sem azzal foglalkozunk, hogy 400 forint az euró, és, és addig sem azzal foglalkozunk, hogy a jövő évi költségvetésben milyen megszorítások várhatóak. Ezzel ellentétben én egyébként azt a. Azt a megfejtést tartom inkább reálisnak, vagy azt tartom egyel racionálisabbnak a, a, a kormánypártok részéről, amit én most a négy en olvastam ma reggel a, a Szili László tollából, ami arról szól, hogy valójában ez a, ez, a, ez, a, ez a saját szavazóiknak szóló üzenet, és azért erősítik fel ismét az identitás politizálást, vagy akár ezt a típusú, nem, nem is tudom, középkori nosztalgikus romantikát, vagy nem is kell visszamenni a középkorig, elég a Horthy korszakig, um, azért erősítik fel, pontosan, mert tudják, hogy adott esetben lehetnek olyan költségvetési, vagy egyéb, jó, de ezt, én is olvastam ezt, de én azt gondoltam a magamban, hogy ez egy opció, de hogy ez egyébként egy létező közhangulatra való e, ráülés, mint hogy konkrét róra rá lehet ülni, e tekintetben e, azért erőteljes kételjeim vannak. Lehet, szerintem ez mind? nem egy létező közhangulat, szerintem a politika, tehát itt, itt nekem mondjuk kicsit nem tudom, Steve Jobs... Igen, ja, ne a arra, hogy a, te, a te, Igen, bocsánat, igen. Aki, aki, aki, nem, aki nem egy létező igényre ült rá, hanem megteremt új igényeket. és Jó, de a te és a fő milyen igényeket lehet megteremteni? Az én korosztályomnak szerintem sokféle igényt nem lehet ezzel megteremteni. Akkor melyik korosztálynak? Az enyémnek? Egyébként szerintem a te több embernek, igen, de ez de nem, egy, nem egy korosztályos kérdés, ez egy, nem? ez egy politikai attitűd kérdés, és szerintem akiben megvan az ez iránti uh, uh, igény, abba, annak, annak ez szimpatikus lesz, és bár nem tudta, hogy van erre igénye, utólag uh, hirtelen ez egy, ez egy fontos kérdésé válik számára. Ez egy Én izgalmas ez, kérdés, lehet, hogy így hát, van, fogalmam hát nincs. Hát nem erről, erről szól a politika, hogy behozzunk új ügyeket, és azt tegyük fontossá az emberek számára, vagy erről is kellene, hogy szóljon. És a Fidesz most azért... Rajzolja át ezt a térképet, hogy semmiképpen se a költségvetési ügyek tűnjenek fontosnak. Igen, lehet. Halvány lila gőzöm nincs. Mi a véleménye az Európai Parlamenthez hasonlatos vagyonnyilatkozatnak a bevezetéséhez? Hát ha jól értem, ebből a vagyonnyilatkozatból így kikerülnek az ingatlanok, meg a megtakarítások. Ebből a szempontból egyébként én ezt egy hátra lépésnek és egy cinikus lépésnek tartom, mert, mert nyilván így hivatkozhatnak arra, hogy de hát minden ugyanúgy van, mint az Európai Parlamentben, és akkor innentől kezdve a politikusok vagyonosodására nincsen semmi látnivaló. Én azt gondolom, hogy, hogy egyik nyilatkozati rendszer sem tökéletes valójában. Azt hiszem Norvégiában konkrétan az adórendszer úgy működik, hogy még az adóbevallások is nyilvánosak, de valamelyik skandináv államban egészen biztosan van ez a lehetőség. Én azt gondolom, hogy nagyjából ez az a szint, amikor még jobban látszik esetleg, hogy, hogy egy politikusnak milyen, meg mennyi vagyona van, de még ez sem tökéletes. És ebből a szempontból én, én ezzel, ezzel a javaslattal nehezen tudok mit kezdeni, tehát örülök annak, hogy átveszik az Európai Parlamentnek a megoldását. Azt sem tartom egy, egy ideális útnak, és végképp nem gondolom azt, hogy a törvénytelenül vagyonosodó politikusokat ez bármilyen módon uh, súlyosan meg tudná uh, gátolni vagy akadályozni, mert, uh, mert az úgysem kerül be a vagyonnyilatkozatba. Ami, 193. 193. paragrafus, visszatérjünk arra, amiről beszéltünk, és ezzel zárjuk is sorunkat, csak. Nem vagyok benne biztos egyébként, hogy időnként nem lenne értelme részletesebb és kifejtőbb, mint hogy itt beszélsz csak kevesebb közbeszólással, hiszen a Facebookon ilyen nincs a Facebook postjaidat megtölteni. Ezt mondja, hogy a kormányzati szerkezet áttalkályás mi a szükséges kiegészítést, valamint jogtechnikai pontosításokat tartalmaz. Emellett a javaslat a kormány megbízott elnevezését a történelmi hagyományok tisztelet és újjáélesztése jegyében fő módosítja. A főiskván kifejezés visszaépítése a magyar jogrendben lehetőséget teremt arra, hogy a mai magyar közigazgatás több szállal kötődjön a kommunizmus előtti magyar állami gazgatás fogalmi készletéhez, és ezáltal az ezeréves magyar államiság alkotmányos hagyományai és formái is tovább éljenek. Az európai országok esetében is számos példákat találunk korábbi karokba visszanyúló kifejezések modernkori használatára. Az angol száz több helyen a mai napig használják a helyi kormányzatok választott vezetői, az Alderman London City, Dél-Afrika, Kanada egyes kisebb települései, ami városhatják jelent is egy szép, régies, a hivatás szakralitását megragadó szinonimája a bürokratikusabb hangzású és érzelmű polgármester szónak. Hasonló példa, hogy Hollandiában a területi közigazgatásban végrehajtó pozíciót betöltőket nem tanácsosnak, hanem Wethaudernek, magyarra fordítva jogtartónak, jogbírónak hívják. Uh -huh. Hát én azt gondolom, hogy ezek olyan országok, amelyekben a tehát kontin, kontinuitása volt valami fajta köztársasági, vagy legalább, legalábbis alkotmányos manazziának mondjuk ki, ha már Angli esetéről van szó, és, és, és nem arról van szó, hogy visszaugrunk az időben egy olyan korszakra, amikor azért egyértelműen nem demokratikus keretek. És akkor ennek a megerősítése az, hogy a Mi Hazánk mozgalom azt mondja, hogy oké, okay, akkor legyen csendőrség, de nem a rendőrség helyett, nem legyen rendőrség és csendőrség, és akkor már is az ember a darutolla kapcsán másmire is asszociál alapvetően jól vagy rosszul? Bár az aszociál, hát hát én... aszociáció nem tud rossz lenni. Nem, én a, én a Mi Hazánk javasoltait, hadd ne kommentáljam ezeket a politikai provokáció kategóriájába sorolom. Oké, de mennyire politikai provokáció a csendőrség, és mennyire politikai provi provokáció a főispánság. Mi a különbség? Egyébként, egyébként szerintem mind a kettő az, mind a kettő az részben. A, a, a mi hazánknak a, a, a stratégiai, meg célja az az, hogy a konstruktivitás látszatát megteremtve felkapaszkodik, és gyakorlatilag megerősíti, és validálja valójában a kormányzati intézkedéseket. Csak még rá is tesz egy lapáttal. Én, én azt gondolom, hogy, hogy én ilyen típusú vitákban nem szívesen megyek bele. Az, hogy a mindenkori kormánynak a javaslatait, vagy a kormánypárti képviselők javaslatait véleményezem, bíráljam adott esetben, abban abba meg azt érzem, hogy kutya kötelességem belemenni. Tehát én ezért teszek különbséget a kettő között. Értelmét egyébként húzatni, egyiknek sem lá. Jó, egy kérdés a végérés és aztán szeptemberben a kettő között találkozhatnánk. A kérdés pedig a következő. Fontos-e, hogy e, Hajnal Miklós és a Momentum, de maradjunk Hajnal Miklósnál, utánkövető legyen bizonyos kérdésekben, vagy át tudjon váltani függet attól, hogy nincs kormánypárton proaktív? -e? Én nem fontos. Fontos, hogy e, időnként proaktív is legyek és uh, egyébként az utánkövetés is szerintem a politikának része szóval mindkettő. Uh, én uh, azt gondolom, hogy a, a proaktivitást bőven kipipáltuk rengeteg különböző ügyben, de ez nem egy olyan dolog, amit, uh, amit, amit is mondjam, abba lehetne hagyni, és rengeteg olyan ügy van, amiben mondjuk a GVH-val kapcsolatban a testnevelési egyetem ügyében voltunk, hónapokig húzódnak ezek, akkor is, hogyha még sikereket is érünk el. Szóval, szóval ez egy fárasztó műfaj, de a kérdésedre a rövid állatom az az, hogy fontos. Kellemes nyarat. Neked is jó pihenést. Szia! mikor Miklós hallották a Momentum országgyűlési képviselőjét, és most felkészülés adásba kerül Györgyevics Benedek a Városliget ZRT vezérigazgatója. Igen. Jó reggelt! Jó reggelt! Közepébe vágva, ugye, ami a ligetvédőknek, vagy bizonyos politikai elemeknek, ugye fővárosi közgyűlés vezetése, de maradjunk a ligetvédőknél, most a leginkább elhangzó kritikája, hogy amit te pozitívumként kezelsz, mondván, egy mekkora a látogatottság, és ez egy visszatérő téma, tehát nem fog újdonsággal előállni, hogy az milyen mértékben amortizálja a városligetet, és egyébként se a fű, se más ebben a, ebben a mértékben nem tud regenerálódni. És miközben tisztáztuk azt, hogy különböző facilitásokhoz vannak kapacitásmérők, és hogyha ezek a kapacitásmérők azt mutatják, hogy a facilitást többen veszik igénybe, mint ányan szeretnék, akkor kvázi lezárnak. A kérdés az, hogy magának a városlégetnek az egészének van-e kapacitása, azt felül lehet-e teljesíteni, és a felül révén kell -e agodalommal nézni a Városliges Zrt-nek azt, amit egyébként fényképekkel hordanak fel, az el nem takarított szemetet, a ledgyalogolt füvet, a kiégett füvet, és így tovább, és így tovább. Nincs jogszabályban meghatározott, vagy bármilyen egyéb szabályozásban meghatározott maximuma, még csak nemzetközi ajánlást se ismerek a tekintetben, hogy adott négyzetméterre vagy hektárra vetítve hány ember jelenléte az egészséges, de ha már oly sokszor felszoktam ezt hozni példaként, azt gondolom, hogy a határ itt is a józanész, tehát hogy az ember kimegy és látja, hogy most túl sokan vannak, vagy túl kevesen vannak. Ami objektív, és amivel lehet vitatkozni, és amiben szerintem nekünk van is teendőnk és feladatunk, hogy ha olyan ligetet hozunk létre, ami vonza az embereket, Mert vonza. akkor annak, a, annak az állag megóvásáról és a folyamatos üzemeltetéséről a lehető legmagasabb szinten kell gondoskodni. Tehát mindegy, hogy hányan vannak, mindegy, hogy mennyire szép tavaszi hétvégén vagyunk túl, mindegy, hogy milyen rendezvények terhelték meg a Városligetet, a szemétnek nem szabadna, és nem szabad a kukákból kiesnie, a fűnek minden egyes alkalommal regenerálódnia kell. De ha a kérdést a másik oldalról teszem föl, hogy vajon feltévede meg nem engedve a városligeti királydombra, vagy a nagyrétre rétre, nekem őröket, vagy a liget szélére bármilyen embert állítani, vagy fizikai akadályt képezni, és azt mondani, hogy nézze, akkor léphet legközelebb a királydombra, vagy a, vagy a nagyrétre, hogyha egy ember elhagyja mm, a Jó mm, Jól beszélsz, igen. Én szerintem, én szerintem nincs ilyen típusú feladat, és a, amellett továbbra is teljes merszélességgel kimerek állni, hogy egy közparknak és egy közterületnek az a feladata, hogy a lehető legtöbb ember számára a lehető legváltozatosabb szolgáltatásokat és kikapcsolódási lehetőséget nyújtson. Szerintem kevesen vannak olyanok, akik nálam többet járnak a Városligetben. Tényleg az elmúlt időszakban nagyon-nagyon sok időt töltök ezzel. És továbbra is azt tudom mondani, hogy vannak olyan területek, mint mondjuk a nagyjátszótér és környéke, vagy a sportpályák és környéke, és most kifejezetten a parki területekről beszélek, ahol elsősorban egy hétvégi vagy egy rendezvényes helyzetben nagyon sokan vannak, és vannak olyan részei a Városligetnek, amik továbbra is csendesebb területek, az ifjúsági sportpályák környéke, a vakok kertje környéke, vagy bármilyen ellentétes híreszteléssel szembe mondjuk a gázbalon kilátónak a környéke, ahol sokkal kevesebben vannak. Ugye továbbítottam neked egy kérdést, ami a pályáknak a megszüntetésére vonatkozott, mert hogy vannak olyanok, akik egyébként speciális kérdéskörben nyilvánulnak meg, korábbi facilitások elvonását sajrálják és érdeklődnek, viszonylag lassan kapnak választ, de most az a kérdés, hogy adott esetben a régi val. Mi a helyzet és a változtatás mögött? Ha volt, akkor mi áll? Ugye a régi strandröplabdapálya, mert nagyon régóta elég rossz állapotban van per volt, és néhány lelkes támogatónak volt. Egyáltalán köszönhető, hogy az elmúlt években jól rosszul, de inkább rosszul használható volt. Ez az egykori Petőfi csarnok mellett a... <gül> Hermina út felüli oldalon volt megtalálható. Akkor, amikor a tájépítészeti tervezés kapcsán Szlossiár György és csapata elvégezte azokat a kiscsoportos egyeztetéseket, köztük szinte valamennyi sportolási igényt felmért a ligetben, akkor az derült ki, hogy ha mi a sportpályákon röplabda kapacitást építünk, márpedig építettünk, akkor ez részben egészben kiváltja a pályákat, Ugye ezek a sportpályák áthelyeződtek és koncentrálódtak, tehát korábban inkább a Petőfi Csarnok felőli részen volt megtalálható, a lehet Nemzeti Galéria környékén. Most ott egy park rész alakul majd ki, egy sokkal csendesebb és nyugodtabb liget alakul ki, és egy helyre koncentrálódtak a sportpályák, ahol pályával nem, de pályával készültünk, és, és ahogy látom tényleg előszeretettel használják. Magyarul, hogy akkor máshol, de lesz, vagy mi a helyzetet felkapcsolatban? Nem, tehát strandröplabdapálya nem lesz a Városligetben, főleg nem azon a helyen, ahol eddig volt, viszont le, már vannak röplabdapályák, és ez még a jövőben, ha jól tudom bővülni, is fog. És végül is konkrétan a strandröplabdapályának a megszüntetése mögött mi állt? Még nem szünt meg, ugye a a keresztülációnak az a része, ahol a régi pingpongasztalok, illetve a régi ilyen dühöngő jellegű focipályák voltak, és oda lett kialakítva annó ez a strandzraplapda pálya. Ez a tájépítészeti koncepciónak a része, hogy az ott egy sokkal csendesebb pihenőpark rész lesz. Ugye ez itt a, az a terület, ami a, az egykori Petőfi csarnoktól a Pántlika és a mimozadomb irányába található. Ugye, Elégedett lehet, mert a népszava is pozitívan ír, vagy írt pontosabban mondva. 22-én Tölgyesi Gábor Tollából az új kiállításról, ami a Millennium házában nyílt, és amit eléggé el nem nemítélhető módon én még nem láttam, de rövidesen meg fogom nézni. Én csak arra fölmondom, hogy személyes benyomást még nem tudtam róla szerezni. Ezzel kapcsolatban azonban az a tájékoztatás is elhangzott, amiről korábban nem volt szó, hogy maga a Milleniumháza hogyan fogja visszanyerni azt a régi funkcióját, amely az új funkciójában korábban nem jelentkezett, hogy egyik szavamat a másikban öltsem, hogyan lesz egy kvázi, hangsúlyozom, kvázi fiók intézménye a Szépművészeti Múzeumnak, és adott esetben a korábbi tárlat eh, hogyan kerül át az új néprajzi múzeumba. Az épület az elmúlt időben a városléget történetét áttekintő kiállításnak adott otthont, ez ugye a Millennium Háza, ami eddig mintegy százezer látogatót vonzott, ami nem egy kis szám. Egy e tárla, bocsánat, közelben nemrég megnyílt új néprajzi múzeumban, központba került át, a Millennium Háza pedig így visszakaphatta az eredeti tér funkcióját, amiről korábban lehet, hogy volt szó, de ez így Express is most, most lett kimondva. Igen, ha egy picit távolabbról futunk neki... Fussul én... távolabbról. Továbbra is azt tudom mondani az egykori Olofpálm Pálme ház, most Millenium háza kapcsán. Ami az hát érge... egykori Olof Pálme azt azért kell mondani, hogy mindenki be tudja azonosítani? Szerintem kezd szervülni a Millennium háza elnevezés, ha máshol nem, a Google térképeim már eként jelenik meg, de azért illik hozzátenni azok kedvéért, akik régen jártak a Városligetbe és adott helyzetbe a Véleményüket, horribile markáns véleményüket úgy alakítják ki, hogy nem tudják pontosan, hogy miről van szó. De az, a Millennium háza ugye az 1800-as évek végén épült, nem akarok ennyire messziről nekifutni a történetnek, és aztán műcsarnoknak épült, de rögtön kiderült, hogy ennek nem alkalmas. És innentől kezdve azért egy hosszú agónia indult, az épület nagyon sok mindent csinált, de a nagy közönség számára alapvetően nem volt elérhető. És akkor, amikor a Liget projekt programozása volt, akkor mi eredetileg azt gondoltuk, hogy maga az épület, ha más miatt, nem az építészeti minőség miatt, ez nem egy lehetőség, hanem egy kötelezettség számunkra, hogy ezt meg kell tudni újítani. És lehetőség szerint olyan funkcióval kell tudnunk ellátni, hogy ez a 7-6 napján legalább a nagyközönség számára látogatható legyen. Ez egy nehéz vállalás, mert hogyha ránézünk kívülről erre a házra, akkor... Egy dolgot lehet látni, hogy ez egy módon tudná a legtöbb embert vonzani, vagy, vagy a legjobban hasznosulni, hogyha ez egy rendezvénytér lenne. De ettől mi az elejétől kezdve markánsan elhatárolódtunk, mondván, hogy ha ez egy rendezvényházként működik, akkor ez megint a kevesek épülete, a kevesek ligete, és ahogy a beszélgetésünk elején is elhangzott, mi alapvetően nem ebben hiszünk. Tehát mi azt szeretnénk, hogy ez tényleg mindenki számára elérhető legyen. Így alakult ki az a koncepció, hogy az épület egyik felébe egy a millenniumi kor hangulatát megidéző kávézó étterem kerül, és a másik fele pedig egy, ugye először egy időszaki kiállítással nyitott, ami a Városliget történetét mutatta be, és pont úgy van, ahogy ezt te mondod hogy ez tulajdonképpen beteljesítette az ő feladatát, ezt azt is pontosan tudtuk, hogy amikor már legalább két nagy intézmény megnyílik a környéken, és ilyen szempontból ez lehetett volna éppen a galéria vagy az innovációháza is, de ehhez képest a Magyar Zeneháza és a Néprajzi be. akkor erre a típusú kiállításra itt, ezen a helyszínen már nem lesz szükség. Ennek a legfontosabb elemei valóban átköltöztek a Néprajzi Múzeumba, és ott váltak teljesen ingyenessé, bíztatok is mindenkit, hogy a Néprajzi Múzeum Látogató Központ fantázia néven futó részére bármikor jöjjön be, nézze meg itt egy lényegesen nagyobb makettel és kiegészült funkciókkal tulajdonképpen azzal a kiállításnak, hogy annak a kiállításnak az alapgondolataival találkozhat, ami 2019. szeptembere óta a házában lakott, és így fölszabadult egy 350 négyzetméteres kiállító tér a Millennium házába, ahova pontosan, uh, amit te is idéztél, egy elképesztően izgalmas neokortárs művészeti tér néven futó... Uh, Ugye ez William két... Kentridge-nek a zseniális videóinstallációja, ami ott most van. Így van. Ebbe, tehát mostantól mi ezt a teret neo-kortárs művészeti térnek hívjuk, és ebben az első... Hát ez így is marad. Ez így is marad, és ebben az első kiállítás, ez a Kentridge kiállítás, amit néhány éve vásárolt meg a Szépművészeti Múzeum. Ez a Szépművészeti Múzeum első videóinstallációja volt. Kentridge neve a Kortárs... 2017. 2017-ben így van. A Kortárs művészet kedvelői körében egy abszolút erős húzó névén. Nekem volt szerencsém ott lenni a bemutatón, amikor a kiállítás kurátora óriási lelkesedéssel beszélt. Ez egy, ez egy nagyon erős kiállítás, egy nagyon erős élmény, egy 15 perces videóinstalláció. Szerintem a Millennium Háza megtalálta a végső funkcióját azzal, hogyha időről időre Hónapokon keresztül, de időszaki kortás kiállítás. Oké, okay, de felvetődik a kérdés, de mondja azt, hogy lényegtelen. Ezáltal egy olyan dolog jön létre, amiről korábban is van szó, vagy ez egy újdonság, hogy mint hogy a Katonai József színháznak van kamrája, sufnia, a legkülönbözőbb dolgok, én ezeket tökéletesen kavarom, de hogy valójában itt most a Szépművészeti Múzeum nyert egy kiállítási teret, ami fölött akár rendelkezési joga is van, jogilag, vagy művészetileg, vagy tevékenységével, van-e ennek jelentősége egyáltalán, amit mondok, mennyire helytálló, mennyire volt ez korábban is egy elképzelve, vagy én most mindent összekuszáltam? Nem, ez nem ez definiáltan továbbra is a Városliget ZRT-nek uh, a filiáléja, hogyha úgy tetszik, maga a Millennium háza, és hogyha mindenképpen a te képeddel szeretnék élni, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy inkább a... A Szépművészeti Múzeumon keresztül, de nem kizárt, hogy a jövőben majd a Néprajzi Múzeumon keresztül, vagy a Zeneházán keresztül nyerte egy nagy testvért magának a millennium háza, akik folyamatosan változatos kortárs művészeti installációkkal tudják megtölteni. Oké, okay, de adott esetben, hogy én vagyok a Millennium Háznának a vezetője. Eh, akkor nem azt mondom neked, hogy Benedek korábban nem vagy bentelről volt szó, hát hogy fog én most tudni érvényesülni, amikor mások rendelkeznek azzal a kiállítási térrel, amiről te nekem még 2011-ben azt mondtad, hogy ezzel majd én rendelkezhetek. Ilyen nincs. Nem pont, nem ilyen abszolút nincs pont fordítva. A Millennium Házának az aktuális vezetése volt az, aki most már több mint másfél két év tapasztalattal a hátam mögött azt tudta mondani, hogy a ház akkor tudja a legjobban betölteni a funkcióját, hogyha itt folyamatosan változatos kiállítások tudnak keletkezni olyan művészeti programokkal kiegészülve, ami folyamatos életedhoz ide, és ehhez egyébként szüksége van olyan partnerintézményekre, akik rendelkeznek olyan gyűjteménye, hiszen a Millennium háza maga nem rendelkezik gyűjteménye, és a Millennium háza egy helyszín tud lenni, de neki se forrása, se lehetősége arra, hogy mondjuk a Kentridge kiállításhoz hasonló léptékű, kiállításként működjön, de nem tudom kizárni, hogy a jövőben nem csak szépművészeti múzeumnak, hanem bármi Oké, okay. lényegtel más. a kérdés, de a város, hogy én belül vagy más társintézményekkel elszámolásilag, pénzügyileg lehet jelentősége, adott esetben például ennek a költségei azokat kiterheli, hiszen nyilvánvaló, hogy egészen más, amikor valaki a szépművészeti múzeumtól vesz valamit igénybe, és ugyanakkor ezzel fogalm, párhuzamosan fogalmam sincs, hogy az ezzel kiadások, azok kölcsönösen terhelik a szép és a Millennium házát, inkluzíve a Városliget zrt ha ennek egyáltalán van jelentősége? Gondolom, hogy van. Van jelentősége, a Millennium házában a kiállító térhez köthető költségek, azok továbbra is a Városliget ZRT költségei, nincs ez másként mostani Kentrich kiállításnál sem de mondjuk a Kentridge műalkotás megvásárlásának a költsége az, az a szépművészeti szép múzeum költsége, úgyhogy én azt hiszem, hogy ebből kölcsönösen mindenki profitál, hiszen a művészeti eddig ez nem volt kiállítva, ez a, ez a digitális kiállítás. Jöhetek, hát má, más országokban mutatták be. Két dologról szeretnék beszélni, az egyik a tiéd, a másik az enyém. Pénteken este... Van a múzeumok éjszakája, és ebből kiveszi a részét a Vajdahunyadvár, a Mezőgazdasági Múzeum, a Magyar Zeneháza, a Néprajzi Múzeum, a háza egyaránt programözönnel várja a látogatókat, akik így aztán már éjszaka is el fogják lepni a Városligetet. Az éjszaka, a városliget éjszakai ellepése egyébként már a múlt héten. Akkor ugye a mozgás éjszakája kapcsán, egyébként kint voltam, tényleg egy egészen uh, furcsa élmény éjszakai ilyen életet látni a városligetben. Ugye a múzeumok éjszakája egy nem évszázados, de most már azt hiszem, hogy azért közel tíz éves múltra visszatekintő, vagy akár több mint tíz éves múltra visszatekintő kezdeményezés. Nagyon fontos, olyan emberek jutnak el kulturális terekbe és olyan emberek jutnak el múzeumba, akik egyébként az év többi napján nem feltétlenül, úgyhogy ez ilyenkor az egyik legfontosabb az intézmények számára is, hogy egy olyan arcukat tudják megmutatni, hogy ők ki tudnak törni a saját tornyukból. már ha van ilyen, én azt hiszem, hogy azért a ligeti kulturális intézmények pont nem erről szólnak az elmúlt időszakban, de hogy egy ilyen arcot tudjanak mutatni, hogy ezek az emberek, akik az év egy napján a leghosszabb naphoz köthető, vagy ahhoz nagyon közel lévő hétvégi éjszakán ellátogatnak a kulturális intézményekbe, ők az év többi 364 napján is jöjjenek. Úgyhogy ezen dolgoznak, ezen dolgozunk a ligetben is. A másik pedig az, hogy tényleg megszületett a megállapodás, elbálik a Kéfe Jancsi a 168 órától, úgyhogy szeptemberben feltettem szeptember 12-étől imáron egy önállósult helyfe Jancsival állsz majd kapcsolatban, most pár hétre elköszönök tőled. Ha én itt állok vagy ülök a helyemen, akkor én továbbra is, ahogy az elmúlt években mindentől függetlenül állok vagy ülök rendelkezésre. Helyes. Egyszer fussunk össze a szó fizikai értelmében és Köszönöm a rendelkezésre állást. Én köszönöm szépen. Szia. Szia. György hallották, a Városliges ZRT vezérigazgatóját rövidesen visszatérek, de átmeneti szükségleteim elszólítanak néhány méterrel. Emlékszem sopromban, nézzem a fák fölé, összer a tágyunkban, bújtunk a nap mögé. Once I end the you, This néhány horni tekintet, ez a nap a saját szepelik klippet Betelt a telónképekkel, csináljunk inkább a tieddel Kamera be, a szemcsin vet fel, a szerkót tetszik, de tüntesd el Van egy házunkám, ám, benne sok szoba néz Ott van a kulcsa, épp hol most hozzám érsz Van egy házunkám, benne sok szoba néz Ott van a kulcsa, épp hol most hozzám érsz És köszönöm a rendelkezésre állást. Tulajdonképpen egy élménybeszámolót kérek Öntől, hiszen amikor tegnap beszélgettünk, akkor gyakorlatilag egy ilyen úti leírását adta. A tegnapi közgyűlés egy bizonyos részének szeretném tisztázni. Tehát a Ferencvárosi közgyűlés nem csak erről szólt, de ezáltal híresült el, beleértve, hogy mindaz, ami médiafronton ö, történt tegnap a közgyűlésen, az bizonyos szempontból, de ezt majd ön elmondja. Marányi Krisztina polgármester van a vonalban, önt is meglepetésként érte, mert volt egy pár dolog, amivel tisztában volt az összes többi dolog, pedig önt is meglepetésként érte, így aztán nem feltétlenül csak irányítani tudta a közgyűlést, hanem követni is. Meséljen! Ugye, on onnan indult a történet, hogy a Szerencsvárosi Média Cég, amelyet kifejezetten azért hoztunk létre független cégként, hogy a sajtó, kerületi, a kerületi sajtó függetlensége és szabadsága garantálva legyen. Tehát ennek a cégnek a vezetője, hát egy elég átlátszó indokkal kirúgta az újság, a kerületi újság 9 magazin főszerkesztőjét, ami azért volt nagyon fájú, és azért nem tekinthető munkaügyi esetnek, vagy, vagy, vagy munkajogi ügynek, mert uh, ezt a főszertesztőt még valamikor 2020-ban, egy független szakmai ki. Menjünk egy kicsit visszább. Időnk is. van, ha önnek is van, akkor én figyelek. Ugye Ferencvárossal is, annak vezetésével nem tegnap ismerkedtem meg. Akkor, amikor ön megnyerte a polgármester választást, és polgármester lett, ami a média viszonyokat illette, mi volt az elképzelése arról, miben változtat, ahhoz képest, mint ami volt, és miért szeretett volna megvalósítani, és miért? Klasszikus fideszes propagandalap volt a kerületben, amit egy hű ember, akinek egyébként úszómester volt a végzettsége, ő vezette ezt az újságot, ő volt a főszerkesztője. Az a tipikus, amiben minden oldalon a polgármester vagy az alpolgármesterek dicső van szó. Mivel egészült ki a gavass. Rádió, TV. mi milyen volt még Ferencvárosnak? Még van egy helyi tévénk is, amely a kábelen is fogható, illetve a YouTube csatornán is fönt vannak a, a műsorai. Ezek két média volt Ferencvárosban és Ezek egy kézben, kézben voltak, külön kézben voltak. A hivatalban volt mint kettő, tehát nem volt külön cég, hanem a, a, a konkrétan a polgármesteri kabinet irányítása. Oké, okay. amikor nyert, mi volt az elképzelése ezekkel együttvéve, illetve külön-külön? Választásségévet nem volt, és nagyon komolyan gondolom, hogy a sajtó függetlensége az egy demokráciában alap dolog és bármennyire is belesigult már. Ez a a több mint tíz éve tartó propagandába és a párt, az állampártától vezérelt sajtó ezt egy ellenzéki vezetés kerületben legalább vagy ahol meg lehet tenni, hogy garantálni kell a sajtószabadságát. Ezt mi nagyon komolyan vettük, és ezért dönt, volt az a döntés, hogy egy pályázat legyen kiírva az újság szükségesztői pozíciójára. Ezt egyáltalán ennek az elbírálásában egyáltalán ne vegyenek részt politikusok, csak a képviselői vegyenek részt is az Oké, okay, de maga világos... ez a Ferencvárosi Média non-profit Kft. ez korábban létezett, nem létezett? Nem, ezt is mi hoztuk létre, mert ezzel még inkább garantálni lehet egy normális világban a sajtó függetlenségét, és ami már szervezetileg sem az önkormányzat. Oké, okay, akkor amikor irányítja. ezt a céget létrehozták, és az élére került Hagymási Zoltán, akkor annak idején ebben a statutumban mi volt? Hozzátartozik a rádió, vagy a rádió, nem nincs rádió, a tévé és, a, és az újság, vagy ez hogyan lett lefektetve? Igen, igen. mindkét médium a céghez került. Annak idején, amikor pályázatot írtak ki az újság főszerkesztésére, akkor bírták Hagymási úr beleegyezését. Ő is tagja volt a Grémiumnak, vagy nem? Nem, nem. Hagymási Zoltán, amikor a helyi tévénél operatőr volt. Már hosszú ideje egyébként a helyi tévénél dolgozik, és uh, akkor még bőven ebben a szerepben volt miután lezárult a főszörkeztői pályázat, és akkor kértük fel amikor már a cég megalapult, és e, ugye az a döntéskületet, hogy a cégbe kerül bele az újság, illetve a tévé is. Lehetett tudni az, hogy egyébként az újság élére megválasztott Vágvölgyi B és a non-profit Kft. élélevő személy egyébként leszámítva az utolsó periódust, milyen viszonyban voltak egymással, volt -e ennek bármilyen jelentősége. Hát nézdve, én nem is szoktam foglalkozni. Két olyan eset volt, amikor eljutott hozzám nézeteltérés a szégen belülről, az egyik egy választási kampánybeli, mi hazánk hirdetés miatt Igen, ő, volt, szerint, A másik pedig, pedig a, amiatt volt, hogy, hogy nem volt egyetértés abban, hogy a médiaszék finanszírozása az elegendő -e az újságunknak, illetve a tévének. És ebben volt két beszélgetés, am, am, amikor ezek az ellentétek, vagy ezek a problémák elsimultak, megoldódtak. Tehát egyébként a napi hogy is mondjam, életében a cégnek nem láttam bele, nem is kívántam bele Oké, okay, rendben be van, szóval. nagyjából az első harmad, vagy az első felidő végéhez érkezünk. Az a tiszteletteljes kérdésem, ami egyébként alapvető. Ugye annak idején, amikor önkormányzatokkal én kapcsolatba kerültem a legelső periódusban, ez tehát valamikor a 2000-es évek második fele volt, 2005 után, de még 10 előtt, akkor az még Facebook előtt, akkor az volt annak az indokoltsága, hiszen nem én kerestem meg az önkormányzatokat ebben a klasszikus időszakban, hanem fordítva, az volt, hogy ők a saját kommunikációjukat, amely akkor tényleg kommunikáció volt, nem tudták érvényre jutatni, mert még akár a saját oldaluk, hiszen akkor szocialista kormányzás volt, se tette lehetővé azt, hogy előítéletmentesen, vagy az ő megítélésük szerint előítéletmentesen legyen szó mindarról, amit ők csinálnak, és aminek aztán később a legkülönbözőbb hatása volt. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy ezekben a kerületi vezetésnek volt igaza, de ők a saját hangjukat szerették volna hallatni, és nem egyfajtában reagálni valamilyen támadásra. Azt követően, hogy 2019 után ön megalkotta azt a konstrukciót, vagy a közgyűlés megalkotta azt a konstrukciót, ami működött, vajon megvalósult-e az álma? Mert ugye... Ön, mint polgármester, egy saját Facebook oldal tart fön. Magának az önkormányzatnak is van Facebook oldala. Lett egy újságja, volt egy tévéje. Vajon az, ami Ferencvárossal kapcsolatban közismert volt budapestiek, és nem csak budapestiek számára, az olyan módon történt-e, amit ön szeretett volna, sikerült -e a különböző csatornákon azokat az üzeneteket, és egyéb termékeket eljutatni, amiket szeretett volna. Nem lette nagyobb jelentőség az ön Facebook oldalának, miközben az egy saját oldal és nem része a klasszikusan vett Ferencvárosi média portfóliónak. Mennyiben ezekhez a témákhoz alkalmazkodott a média és mennyiben volt változatlan érdeklődése egészen más ügyek iránt, azt kérdezem tehát öntől, hogy ebben sikerült-e változást elérni, mert hogy ez egyébként kevés és önkormányzatnak, illetve hát kevés pártnak sikerül? Igen, úgy gondolom, hogy különböző üzenetek vannak, és különböző módon juttatjuk el őket a, a, az otlakókhoz, és ami a legfontosabb, hogy ez minél szélesebb körben tudjon megförténni, tehát minél több ember félünk el. De ezek a csatornák arra szolgálnak, hogy a lehető legtöbb ember el, valamint arra, hogy például az én politikusi akár polgármesteri kommunikáció, meg szigorúan el legyen választva az önkormányzat hivatalos kommunikációjától. A, az helyi újságkormányokat pedig semmilyen módon ne lehessen sem érdekek sem egyéni érdekek által vezérelt, hanem új újságírással számoljanak be kerületben történt, hogy a kerületet érintő fontos uh, Jó, Azt kérdezem sektör. ennek összefoglalójaképpen, Ez hogy ön elégedett a volt, sikerült. Igen, én nagyon elégedett voltam ezzel. Az újságról az olvasóktól kifejezetten jó visszajelzéseket kaptunk. készültek egy számérés is a kerületben, ahol kiderült, hogy még például a, a helyi tévét az elejésző számú ember követi figyelemmel viszont a helyi újságot, ha jól emlékszem, 40%-a az ítélőknek az olvasza, legalább alkalmanként, de többen rendszeresen. Ez és hány példány? Ez... Jó, hát ha jól emlékszem, ez 40 ezer példány. Hát igen, napilapok lapok kiegyeznének ezzel a 40 ezerrel. Azt kérdezem öntől, hogy mitől és mikor robbant a bomba? Hát ugye ez az a fűtőtestről eltávolításakor robant, amit a fékvezető minden előzetes tájékoztatás nélkül senkivel nem egyeztetve, legalábbis a városvezetéssel nem egyeztetve bejelentett. Kiderülte, hogy ola... mi volt az oka? Hát nézze, um, nem formálisan. A... Ugye formálisan egy szabadság kivételnek az előzetes nem bejelentése volt ennek a kiváltóka. Ő rájött a -e menet közben, hogy amiben milyen egyéb konfliktusok húzódnak? Ugye a cégvezető egy háromnapos hiányzással indokolta a főszerkesztő eltávolítását, Magyarul örülhogy három napon keresztül nem ment be az irodájába. Én tegnap is fejtettem a kérdést a testületűvésen, hogy mégis így tegye már fel a kezét az, aki ebbe a teremben viszi, hogy azért úták ki a főszaköztet, mert három nap, nap nem ment be az irányába. Ez nyilván egy átlátszó ürügy volt, és azt tudom felelősen kijelenteni, hogy a, a szétvezetőjével és a főszaköztővel, illetve más települőkkel történt utólagos tájékozódásom alapján én eléggé biztosan kimerem állítani, hogy képviselői nyomásra történt a főszerkesztő eltávolítása. Ez elég széleskörű koalícióban feltételezem én. Nem csak egy párt részéről, és nem csak a Fidesz részéről volt ez a nyomás, és én azt gondolom, hogy, hogy a... Mivel voltak elégedetlenek? Ha te gondolod, hogy lehetővébb nem uh, találták elégségesnek, vagy uh, az ő megfelelőnek a labban Jó, tehát magyarul azt rögzítjük, hogy ami önnek tetszett, a képviselőtestületből számos embernek nem tetszett, és e közö, tehát e tekintetben önök között úgy tűnt, mintha kibékíthetett ellentét lett volna. Ön erről a kibékíthetetlen ellentétről, ami egyébként a Bákvölgyi elmozdításával manifestálódott, azt megelőzően, hogy ez bekövetkezett volna bármilyen mértékben tisztában volt, tehát érzékelt ezt a feszültséget. Egyet? Hát nézze abból a néhány kritikából, amit kaptunk. Azt értem, bújt, de ebből ki lehetett-e következtetni azt, hogy ez oda konkludálhat ahova konklúdált? Nem, én erre nem számítottam egyáltalán, nem, ez engem elég nagy meglepetésként ér. Valójában a tegnapi közgyűlésnek miben kellett dönteni, amiben kellett volna dönteni a két esemény között, már mint az elmozdítás és a közgyűlés között, mi történt? Ez két különböző kérdés. A, az én javaslatom az volt, hogy a közülés, a, a képviselőtestület mentse fel a cégvezetőjét a pozíciójából, írjon ki egy új pályázatot, egy pályázatot az ő illetve. mert ugye a média Non Profit Kft. élére. Így van, a, a cég élére, illetve az átmeneti időszakra nevezem ki egy időleges vagy idő, időleges ügyvezetőt, aki nyilván muszáj, de a széndiósítató nem működhet ügyvezető nélkül, és amíg a pályázat nem zárul le, addig is kell egy ideiglenes. Oké, okay, ez mennyiben minden... érintette volna a Vágvölgyit, akinek a távollétében a felelős szerkesztő Nagy Ildikó Emese járt el? Mármint, hogy hol jár a negyőldükörnöse? Nem, hogy, hát ugye, hogy ő, ő volt az, aki egyébként a kollektíva nevében megnyilvánult, hiszen a vágvölgyi pozíciója megszűnt a felmondás révén. Illetve az a kérdés, hogy, hogy megszűnt-e? Tehát, hogy a vágvölgyi sorsáról a tegnapi közgyűlés közvetve-közvetlenül döntött volna-e? A vágvölgyi sorsáról a közgyűlés nem dönthet. A főszerkesztőnek a visszahelyezésre természetesen egy olyan elvárási közülésről, egy olyan nyilatkozat, amely azon alapul, hogy vágvöldi, meg miatt egy pályázatot teljesen szabályos módon, hiszen egyűségéről közülnek kiválasztva, és az ő felmentése jogilag, és nem mellesszak politikailag is nagyon önaggájos volt. Én ezt értem, de ettől még a felmondás felmondás maradt? Így van, és az új ügyvezető tehette volna, mert hogy őt visszahelyezi a főszerkesztőkot is szóval. A Vágbölgyi mióta nem főszerkesztő? Hát, is uh, végén kapta meg a felmondás, nem Mikor Mikortól? Azonnali hatályon kapott. Azonnali hatályal, ő munkaügyi pert helyezett kilátásba. Végül tudom, is... de majd már be is adta a kereslete. Oké, okay. köszönöm a kiegészítést. Tegnap mi történt? Tegnap azt történt, hogy nagyon hosszú vita volt, ez egy több órás vita volt, amelynek során egyrészt érkeztek különböző módosító javaslatok ahhoz, amit én az előbb javaslatok Módosítójavaslatok a mihez? Az én javaslatomhoz. De hogyan akarták volt, ezt módosítani? Hú, hát nagyon sokféle módosítás volt, elmondok egy párat, az határát súrolta egyik másik elnézést a minősítésért. Volt olyan, hogy adjuk, hogy is volt az, a, szerkesztőségnek, majd Báböldinek a testület adja 100 forintért a ki, az újság kiadásának jogait, és vállaljon arra kötelezettséget az önkormányzat, hogy ha mondta ezzel darabot megvásárol az újságból. De ez, ez a javaslat nem törődött azzal, hogy ez egyébként önkormányzati tulajdon? Hát nem, ez egyébként nem. Uh -huh. volt de javaslat... ez egyébként mire lett volna jó? Fogalmam sem. Oké, akkor menjünk tovább. Oké, rendben Én Nagyon van. sok kérdést tettem föltennek, de nagyon kevésre kaptam választ. Aztán volt egy olyan <coughs> javaslat, hogy hogy uh, Vábölgyét nevezek ki -e a testület szakmai intendáusnak a médiaszékben, amit már a szó érkeztem. Több rá kérdezni, hogy mégis mit jelentettem a volt azt pályázott jó, én utoljára a Magyar Televízióban találkoztam intendánssal, de a Telexnak adott interjújában, vagy részinterjújában ildikó Emese arról beszélt, hogy Vágvölgyi felfelé bukott azáltal, hogy tartalomfejlesztés igazgató lett. Erről még nem volt szó, a Vágvölgyi tegnap tartalomfejlesztés igazgató lett? Mondom mindjárt. A szakmai intendánsból, mivel nem tudták el hogy hogy ez mit jelent, és... Én rákérdeztem, hogy akkor ez, ez magában foglalja a főszerkeztői feladatokat, és ez egy tágabb, vagy bűtebb, vagy mégis vagy más fog csinálni. Erről semmit nem, semmilyen választ nem kaptam. Azt, azt az egyet lépték ebben az üdván, hogy a szakmai intendást átneveszték tartalomfejlesztési igazgatóra. Okay, és és terem, ez, és tudunk, ez hogy... volt szavazás? Tehát őt megválasztották tartalomfejlesztési Igen. Így van, megválasztották tartalom fejlesztési idoszgatónak, és azzal egy időben kiírtak egy főszerkesztői pályázatot, amire egyrészt nem lett volna joguk, mert nem a testület hatáspire, ez őket nem nagyon zavarta, megszövezták, tehát ki lesz írva egy új főszerkesztői pályázat, amit egyébként már nem szakmai grémium vagy zsűri bírál el, hanem ők a politikusok, a képviselőt fognak előszövezni, Megválasztanak egy másik szükszetkeztőt, aki ezek szerint a vágyvölgyi szakmai intendánsságával vagy... De ezt a, a közgyűlés a... választaná meg? Igen. Igen. Mi lett egyébként a non-profit Kft. Igen. élén? Tehát ott is változás Igen. történt. Így van. Tehát ugye én egy korábbi szegyvezetőt, egy jogászt, egy önkormányzaszi embert, egy hölgyet javasoltam erre az átmeneti időre, amíg ugye nem zajlik le a pályázat, a médiaszín félére történő pályázat. Elnézést, korábban, korábban, hagymási Zoltán hogyan került a helyére? Megszavazta, a kide. Oké, akkor most miért? De az volt a javaslata? A... ki, mert mert kineveztem, hogy a saját hatáskörben a... a Jó, de most saját hatáskörben, hatáskörben az... még nem lehetett az új vezetőt is kinevezni. Tehát miért kell nem ez úgy, pályázat? A pandémia. Hát mindenkit nem pályázott, tehát ne visszajön. Hát Jó, rendben... Én nem, nem fideszes vezető vagyok a cégélére cég kinevez. Bárki pályázaton elből, hogy ki a legalkalmasabb, vagy legalábbis kitalál a testület, azok testületi hatásból legalkalmasabbnak, és az ezt a Ez mennyire lett tegnap megfurva. Tehát, akkor elmondom még egyszer, tehát amikor még saját a testületben kineveztem, mert nem volt testület, Igen. a pandémia miatt, akkor ez egy átmeneti időre szólt, amikor ez lefelt, akkor a testület megerősítette ezt a döntést, tehát már a képviselő testület nevezte ki a hagymásit. Az ő megbizatása, az határozatlan Tegnap, idejű volt? Igen, igen. Tegnap ugye arra az időre, mondom még egyszer, hogy egy három négy hónapos idő, amíg le nem zajlik egy pályázat, arra az időre szerettem volna, vagy javasoltam egy igen és gyakorlatilag ezt húzták meg azt, hogy a semmiből több órás vita után egyszer csak előálltak egy névvel, Hoffman György nevével, aki ugye Kálman Olga képviselő a szénet a férje, és azt mondták, hogy már pedig ő a legalkalmasabb arra, hogy ezt a céget vezesse. De ez hogyan került De... elő az ő neve? Tehát, hogyha ez így ment, szóban, ment ez... Ment a vita, szóban ment a vita, és egyszer csak az említés képviselő Torzsi Sándor bedobta, hogy őnál alkalmasabb nincs. És akkor szétosztottak, valami lapot, assámi. hogy tájékoztassák az embereket, hogy ki Hoffman György? Hát ez már jelentős később volt. Ugye az, az, akit én javasoltam az ő önéletrajta, a szakmai útja, az ki volt külve előre a képviselőknek az előterjesztéssel. A hölgy megjelent, lehetett kérdezni, bármilyen tehát körül lehetett járni azt, hogy erre a pár hónapra ő vagy nem. A Oszmán Györnnek, még az önéletrajtát is csak a születben osztották ki, úgyhogy én például nem kaptam belőle, és egyébként nem is volt még a város. Azt kérdezem, hogy az a hölgy, akit egyébként ön javasolt, őt milyen arányban szavazták le? Hát nézze, arra nem került sor, mert hogy mi, mielőtt szavaztak volna az átmeneti ügyvezető személyéről, ragaszkodott hozzá az MSZP-s képviselő úr, hogy legyen egy szimpátia szavazás arról, hogy Hoffman György mennyire szimpatikus, és ez a hölgy mennyire szimpatikus. Gondolom ezt amiatt kérte, hogyha Hoffman György nem kapott volna többséget, akkor ők nem szabadzák. Elnézést, egy szimpátia tüntetés egy ilyen közgyűlés esetén, az miről szól? Hiszen Hoffman Györgyet épp úgy nem ismerték, mint ezt a hölgyet. Milyen alapon tettek különbséget közöttük? Nem tudom, őket kell megkérdezni egyébként. ilyen ezt szimpátiaszabadásra is szimpátiaszabadásra is az... Igen. Szerint, ezt hiába mondtam a jegyző, és én is hiába mondtam már, hogy semmire releváns, nincs. Én meg kérdezni, De ezzel, ezzel együtt történt? El. Meg is kérdeztem, hogy nem akarnak, de arról szimpátia tartani, hogy Johnny Depp volt az erőszakuló, vagy pedig a felesége. Tehát ez körülbelül ilyen volt. De, de végül is a szimpátia szavazásra sor került? É, végül is sor került. És de. ebben Hoffman György a legyőzte a... az ön által javasolt hölgyet? Nem, akkor a, a, ez a hölgy látva ezt a bolzámosan méltatlan helyzetet fölállt, és azt mondta, hogy ő munkára jelentkezett, nem szimpátia szavazása. Már bocsánat, de péniszmére getésre, ezt már csak én így magamban tettem hozzá, és köszöntem szépen a lehetőséget és visszalépet. Hoffman György kérdezik. ott volt a szavazáson? Dehogy is volt, még a városban sem volt. Hoffman Györgyről tudjuk, hogy hogyan viszonyult a tegnapi döntésről? Nem tudjuk. Egyébként tegnap milyen döntés született Hoffman György személyét illetően? Hát, mondja, az lesz a cég ügyvezetője. Mennyi időre? Ő is átmeneti időre? Hát, nézz, az, ez is elég zavaros, mert amikor erről volt szó, hogy írja a testület a pályázatot, akkor azt Viszont az eredeti javaslatban az átmeneti kívabezéshez kapcsolódva benne volt egy ilyen javaslat, hogy írjam ki a testületről, ez a cég ügyvezetésére, de hát ezt most már nem lehet tudni, mert mondom, hogy de 20 módosítója... Én ezt értem, de végül is a jegyző tisztában, tisztában a... van azzal legalább ő, hogy tegnap miről született döntés? Hát nézze, most legyük össze. Tehát a jegyző most próbálja kibogorászni a tegnap elhangzott szóbeli beadott és visszavont, vagy nem visszavont módosító tömkelegéből, és a szóbeli módessítókból azt, hogy mi, mi az, amiről szavattak, okay. és ez uh, fontos, sokan... Ez egy, egy látszólag vicces történet, valójában nem az. Uh, ez nagyon tragikus történet, nagyon uh, történet. Két kérdésem maradt, több is van, de kettő. Az egyik, ami alapvető, hogy ez, amiről most beszélgetünk, két dologról szólhat, szólhat többről is, de én most kettőt nevesítek. Az egyik, az hogy mekkora jelentőséggel bír Ferencvárosban a média, ahol ugyan nem lesz időközi önkormányzati választás, de 2024-ben lesz, és más ügyben is. Igenis, a képviselőtestület másféleképpen tulajdonít jelentőséget a média birtoklásának, mint a polgármester. Ez egy látszólag szakmai kérdés, viszonylag kevesebb politikai töltettel, bár nyilvánvaló van benne. Ez az egyik esetőség. A másik esetőség, hogy valójában ez egy kvázi bizalmatlanság indítvány a polgármesterrel szemben, akit ugye leváltani nem tudnak, de a tevékenységében akadályozzák, ráadásul olyan területen, ahol ő viszonylag kevesek közé tartozik, mert vannak elvi jelentőségű dolgai, és az elvi jelentőségi dolgai mellett gyakorlatilag is kiáll, és most azt üzeni neki a képviselőtestület, ráadásul nem csak ellenzéki oldalról, hogy Baranyi Krisztina Stop. Ha úgy gondolja, hogy van harmadik és negyedik lehetőség, ám rajta, de ha nem, akkor a kettő közül melyik volt tegnap, és hogyan viszonyul hozzá? Nézzel, én szeretném azt hinni és azt feltételezem, hogy ezek az elvjelentőségű dolgok, ezek nem csak nekem fontosak. Valóban én nem vagyok az, aki pártérdeket vagy egyéni érdeket mellé megalkozik ezekben az ügyekben. De meg tudok alkodni nagyon sok minden. Tegnap, tegnap azt hüzent az a képviselőtestet, hogy e tekintetben legalábbis úgy tűnik, hogy momentán nincsen többségben. Hát én, én azt értem, én attól még azt fogom uh, képviselni, és engem egyébként azzal választottak meg. Oké, okay, de akkor ez a most nem alapról szól, hanem örről szól? szól meg, mert nem tudom, hogy nekik miről szól, nekem arról szól, hogy a szabadsajtó és a művészet szabadsága az felül kell, hogy írjon minden párférdeket és hogy ebben egy kisebbségben maradott, ez a pászok, meg az ő a felelőssége. Én azt nem fogom elengedni, és nem fogok ezért beleegyezni egy e, lépdéltaport, abban a pillanatban kitalált, ki tudja, melyik fiúknéléről előhúzott önéletre, hogy egy tárgyűzeti helynek használják a kendetet, de mint a részű Zsolt esetében megpróbálták már ezt, csak akkor visszatlántatott a gyűjtját, én ezt nem, nem, nem fogom... Mekkora jelentősége van Hoffman György lehet. személyének, hogy ő uh, Kálmán Olga férje? Hát nézze, uh, hogy, hogyan, hogyan került volna ide Hoffman György? Semmi közben nincs a kerülethez. Soha életében iget nem betetett az eléletre szerint. Különböző műsorat egy gyártott, majd 2.15-ben az M1-től azért külte el, mert összámlott a akkor bevezetett Józseásnak a kísérleti napja. Hogy hogyan a ide? Szeretvárosi? Tehát ön szerint eh, hogyan jött ez a mi tegnap fennapesben a testübe tűnésen elő az MSZPDK-t Oké, okay. a választ elsősorban öntől várom, épp elég konfliktustól generálni magammal és magamtól, hogy most ezt, ezzel ne szaporítsam. Az a kérdés, a másik kérdés, hogy önnek ugye egyedi eszközei is vannak, amivel ezt a tegnapi döntést megakadályozhatja, ez az úgynevezett polgármesteri vétó. Vajon ön éle polgármesteri vétóval? Nézze, ez ezt ma fog eldőlni, e, amint még egyszer mondom, ki tudjuk kilabítani a tegnapi kaotik. Hát nézd, egyrészt voltak jogellemes döntések, konkrétan jogellenes döntések, amelyeket, e, ha nem változtat meg a testület, ezt, ezt a kormányhivatal fogja megsemmisíteni, hiszen akár mennyire is többségük van, jogellenes döntéseket nem hozhat egyetlen képviselő testület sem. E, másrészt nyilvánul ennek egy politikai része is, hiszen én azt, amit ígértem, és amivel engem megválasztotta, hogy a sajtó függetlenül szabadja Ferencvárosban, ez politikailag tarthatatlan, ami ebben a dologban tegnap történt. Hiszen a független nem helyezték biztos a nem is fogják. E, e, azt döntötték el, hogy nem egy szakmai e, grémium, hogy kiválasztani egy másik szükséges, hogy hanem újra politikusok, mert én nem, nem ezt így értem, ez nekem tartatott tehát ez sem politikailag nekem egy nem véthető, sem jogilag, amint kinélt most ebben a pillanatban. Ezek közül a döntések közül jó néhány. Hajnal Miklós Momentum politikus azt mondta, hogy a Momentumosak egy része talán azért, vagy azért szavazott tegnap önnel szemben, hogy elkerüljék a munkaügyi pert. Ő ezt mondta reggel. Milyen munkahelyi A Vágvölgyét. A Vágvölgyét. Hát a Vágvölgyének a perre ezt nem érinti. A vármű, hogy itt nem érték, hogy a pozitív, Én ezt értem, a... ez, ez, ez hangzott el. Visszatérve oda, és így aztán lesz harmadik kérdés. Ugye hadházi ákos egy ideig ott volt, és megemlékezett a Facebook oldalon nagyon elegánsan, szerintem elegánsan arról, amit ő látott. Ön írt egy nagyon rövid Facebook bejegyzés, de ha most figyelembe vesszük azt, hogy ki tudósított erről az eseményről, akkor ott a Telexet, a 444 pont, a, a nem tudom, mi mindent látjuk. Az önkormányzat oldalán momentán, ha jól látom, erről nincs beszámoló. Vajon mindaz, amit ön elképzelt a Ferencváros életéről való tájékoztatás kapcsán, e tekintetben nincs egy olyan elmaradás? amit tegnap óta valakinek akkor is pótolnia kellett volna, ha az idő rövid, és áttekinten helyzetet nagyon nehéz. Hiszen most a legkülönböző orgánumok beszélnek arról, amiről maga Ferencváros beszél a legkevesebbet. Ön beszél, különböző interjúk elhangzanak, de ez nem pótolja azt, hogy Ferencváros saját maga ez ígyben alapján keresztül vagy a Facebookján keresztül megnyilvánult volna túlmenően azon, hogy maga a közgyűlés Facebookon követhető volt, de ez nem az a forma és nem az a fórum, amiről én beszélek. Ez nem egy szemrehányás, de ugyanakkor mindenféleképpen kritika, hiszen lehetett volna egy A4-es vagy két A4-es írás, ami alapot ad arra, hogy ha nem érik el Baranyi Krisztinát vagy bárki mást, akkor tisztában legyenek avval, hogy legalábbis a Ferencvárosi Önkormányzat vezetése vagy egy független uh, újságírói fórum, ami Ferencváros önkormányzatához kapcsolódik. Erről a tegnapról mit gondolt? Nézd, a tegnap este 7 órakor lett végül a testületi üdésnek. Reggel 9.5. végtől lett vége. A beszámoló vagy bármilyen erről néván életben az esemény, hogy lesz a feladatás oldalán, hogy a hogy én tudom. És ez a dolog szintén tőlem objektíven, készszolgálati módon számol, be, hogy mikor tud meg azt nem tudom, gondolom, hogy egy olyan, amit csak amennyiben ők, e, felállnak, mindannyian, völgét, nem van sincs olyan, amit egyáltalán de van egy olyan, amit egyáltalán nem nem tudok, de van egy olyan, amit egyáltalán nem tudok, de nem helyezik a egy de hát az országos sajtóba is ez bekerült, és én nagyon remélem is, hogy minél több eh, eh, médium erről beszámol, mert figyel, ez szerencsávul is hogy a hogyha az ellenzék ugyanazt a sajtó gyakorlatot folytatja, mint amit a Fidel, akkor nem lesz nem jobb a bal a minden, mint a, mint a hát ez minden. a jelenlegi eset, ez ezt mutatja egy utolsó kérdés. Azt írja e, Hadházi Ákos a Facebookon, végül had mondja el, hogy ma a több párt képviselője azt mondta, hogy Baranyi Krisztina egyedül maradt. Én azt hiszem, egyetlen kérdés a fontos, hogy a Ferencvárosiak támogatják-e őt, és azt hiszem, ha innen nézzük, inkább bizonyos pártok maradtak nagyon egyedül. Hogy van? Köszönöm. Én is azt látom, hogy a választás után gyakorlatilag ennek a összetolásnak a tárcai összeadlottak, a támogatottságok nagyon-nagyon lecsökkent. Úgy a hogy itt ezekben az önkormányzati pozícióban akarnak erőt mutatni. Az én erőim viszont a válaszóimban van. És hogy van? Hát, köszönöm, feléból, Csai. Köszönöm a rendelkezésre állást. Szeret, szeretném, ha az állandékleg alapértékekben ugyanezt mondani elég szinten is, mint a tárthezetésénk engem. Szeptember 12-én imáron nagy valószínűséggel önállóan fog megszólalni, vagy nem, ugyanúgy érdeklődés fogok mutatni a hétköznapi élete iránt. Összintén örülök, hogy hallottam, és nagyon sajnálom az apropót. Én is köszönöm, és nagyon szép nyarat kívánok. Köszönöm, viszont kívánom. Önök Baranyi Krisztinát hallották? Ferencváros polgármesterét egy adósságon van még, nem panaszkodhatnak a mai felhozott arra, meg a témákra se. De panaszkodjanak. Rossz májú leszek. Őszintén kíváncsi vagyok, hogy miután ez most sehol máshol nem fog megjelenni, bárki is utal majd arra, Telekszen 444.hu, magyar nemzetben erre a mostani beszélgetésre, hiszen ez a nagy nyilvánosságnak szól önökön át. Ez egy malíciózus megérzés volt. felejtsék el. De inkább ne felejtsék. el. Tegyenek róla. És minden támogatást adjanak meg a kejféjancsinak, annál is többet, mint amit a múltban tettek, olyan lépésre szállja magát, amire korábban nem lett volna mersze. Most magamról beszélek. Ez még rossz Uztam egy negyed órával, ezt tagadhatatlan. Nem. Ezt neked is mondom, meg mindenkinek. De ha nem veszi akkor nem lesz. Kácsdi Borvedők és nem szívesen hallgatom a hangpostámat. Enged. Megértem. Szentemekem, mi csomposztam? De kivósztam, tiok? Mit hallgattok kint valami rajzfilmet? Nem mondtok. Bakács Tibor vagyok, és nem szívesen hallgatom a hangpostámat, rész esetben hagyható zsenetet. Egyébként várom a hívását. Megpróbálom felívni erről is. Most már igen, de, de hiába hívlak a másik telefon, azt nem veszed föl. Jó, rendben van, oké. Okay. Na, szervusz. Na, szervusz, hát csak leküzdöttük. Le a technológiát, igen. Hallottad, hogy milyen érdekes események voltak ten a Ferencvárosban vágvölgyi kapcsán? Vagy vágvölgyi ah, kapcsán is? Igen, igen. Én szeretem a vágvölgyi érted? És annyira utálom, amit... Ja, de most erről... Be... Jó, beszéltünk erről. Nem, mert nem, azt gondolom, hogy egyszerűbb lenne a te is, a vágvölgyi is, meg én is. Vagy abba hagynánk a médiát, vagy meghalnánk. Vagy nem tudom... Ne. Ha jó, de ez az ő, az, az ő szándékuk, vágyuk, az az érdekes és jó a kérdés, miért nem hagyjuk abba? Jó kérdés, igen, én sírtam, meg beszélgettem emberekkel, és ilyen biblikus voltam valamitől a szónak, az igének. Tudod, mi annyira régen szocializálódtunk a Biblia óta, hogy van jelentősége. Nagyon nevetséges, hát annyira nevetséges, hogyha rátérünk a Facebook retírtásomra, hogy tetsz, szerintem szó se érdemel. Még nem jutottunk el oda, te Jó. is a Vágvölgyi mennyire származtok egy tűről? Hú, most érted milyen szinten beszél Kézzel rájöttem, amikor a narancsba, hogy el akarják árulni őt, mert tényleg soha nem volt a, a szerkesztőségben, de ne legyünk így jóták volt Tokióban, New Yorkban, itt ott, nem kell a főnöknek benn lenni az irodába, ha ben kell lenni, az nyomorult korszak. Na mindegy, és képzeld, én mellette álltam. Most elmeseg egy szörnyű történetet. És mondtam neki, mert én, helyettes volt a rovatvezető, érted, hogy figyelj, el akarnak árulni, és a... évekkel később a médiavében ben nézünk a mozibaj egy filmet, és akkor megkérdezem tőle, hogy miért nem védtél meg. Meg kinyírtak, kinyírtak a narancsból is, mindegy, de ne, ne hagyjuk ezt a témát, akkor azt mondta nekem, hogy miért nem védted meg magad Tibi? Ő ilyen nagyon kemény csávú. De mondom, a harmadik lépés, négy évvel később a média véven tényleg megtörtént, sírt, letérdes, azt mondta, meghalt az anyám és apám, nem tudtam figyelni. Nem, azért mondom fél, De itt nagyon kemény fiúk vagytok, mert én arra emlékszem, azért ugye a korosztályban akkor eltérés nincs, a világhoz való hozzáállásban azért van különbség. Annak idején, amikor a TV3-ban nekem problémám volt. Kivételesen most ezt nem fogom elmesélni, hosszú történet, de Suk György, aki egyébként szintén ennek a brigádnak egy tagja, az szó jó értelem, de egy tőről, ő is ugyanezt mondta nekem, hogy, hogy ő azt hitt, hogy meg tudom védeni magam, miközben ott egy olyan dologról volt szó, ami ráadásul fizikai atrocitás volt. Tehát nekem azzal kapcsolatban valakihez be kellett volna kopognom, amikor egyébként a helyszínen támadtak meg, és közölték vele, hogy most ezt eredeti formában nem idézném, hogy mit fognak tenni velem, és hogy fognak felpofozni. Egyetem, egyetem. És akkor úgy azt gondoltam, hogy talán ehhez, minden az összes ajtó nyitva volt, és mindenki hallhatta, hogy mi zajlik, talán nem nekem kellett volna bekopognom, de ezek szerint e, neked is hiányosságod volt, hogy nem kértél segítséget. A képzeld a Fideszből nem Áder János fája a legjobban, hanem a súgyörgyet. Halákolom. Tényleg. Jaj, azért nem beszélgessünk a múltról, édes Istenem. Mi a helyzet olyan... a tilos rádió frekvenciájában? Nem, visz, is, hogy... nem is érdekelnek a puszilok mindenkit, nem is érdekel. Oké, okay, akkor hogyan tiltottak le a Facebookról? Hát ez annyira, annyira szörnyű, vicces, de komolyabb, figyelj, végig még miért eljutnánk ide, azt árulod el nekem, hogy az vagy nekem, mint testnek a kenyér, mint csennek a szó, és most idézhetném tovább az lgt -t. Mit jelent neked a Facebook? Nagyon érdekes történet, mert Isten jó, és pár nappal ezelőtt nagyon sok beszélgetés gondolkodás a írás után arra gondoltam, hogyha Isten arra kér, hogy hagyjam abba a Facebookot, megteszem. De mit en, jelent neked? Vár, vár, a figyelsz út, hát ne vicceli, mindenhol már letöröltek. A social media volt az egyetlen hely, egyébként nyilvánvalóan valami érdeklődés van, mert 5000 követő minden nap nem tudok fölvenni annyi ember, de nem ért, de most ez nem a, ha, olyan vicces a sztori, hogy a Facebook, hát ha mondok valamit, akkor azt meghallják. Meghallják, nagyon rendesek. Hát figyelj, azt mondom, hogy milyen szintig beszélgetünk. Összedott, na a, a betiltásra kapcsolatosan, a második betiltás, a Györgyel hadakozom, de nagyon komoly szinten is, ha itt vagy nálam, elmondom, de nem adásba. És összedották a pénzt, azt úgy dobták össze, hogy én bizonyos képeimet eladtam, a legjobb kép, jó, de a legjobb képemet a Gerhes Gábor, ő az egyik legjobb magyar képzőművésznek tartom, Nálam lóg egy kép, a másik Berlinben, egy múzeumban. Kélek szépen, ott két mesztelen nő van, és egy, egy piktogramma, ami a fasizmus előérzetéről szól. Hát például a kokaid, egy csókoltatom Zuckerberget is. Szerintem ezek azt hitték, hogy pornó. Hát ha, na, de folytatom. Az a baj, hogy tényleg törtem a fenn, Figyelj, nem is baj, hogy betiltottak, ugyanis az irónia helyes szmájlikat használnak. A stíluson pedig rendkívül ironikus. és az első... Azt tehát... el, hogy első alkalommal mikor tiltottak le, és miért? Most, tegnap előtt. De azt mondta, hogy ez a második. Azt mondtad, hogy ez ma, ez a mai, a Gerhes Gábor mai, tegnap a Rákai Filipp. A Rákai Filippel mi volt? <gül> Képzeld el, röviden mesélem, Tudod, ezek állandóan arról vitatkoznak, hogy ki az apa, ki az anyja, meg ilyen szexuális, politikai kérdés van, és a, a Fekete Győr András fölkötötte magára a gyerekét, és akkor ezt megkommentelte a Rákai Filip. Ez már régen volt. Ez, Decemberi. Igen. Csak mondom neked, hogy ö, egyszerűen jó kedvem van, meg nem is tudom, és megírtam a, azt a szöveget, amire egyébként egy nagyon sok Fideszes azt mondta, hogy nagyon faszavolt, volt, tehát kurvára. Nem. Értem, hogy Rákai Filip a social média főnöke, de, hogy is mondjam, na mindegy. Azt írtam, hogy én is a gyerekeimet, a fiaimat fölkötöm a mestergerendára, és amikor megengedem a kötelet, és levegét kapnak, akkor szereti apát. És szerintem ez jó mondat. Tényleg tegnap este ezen gondolkodtam, hát, fi, én ezt nem fogom visszavonni. Nagyon érdekes az a korszak, Amely, Mi az, ez, amit ebben félreértettek, vagy nem értettek félre? Erőszak, erőszak és a, a gyűlöletkeltésre alkalmas szöveg írta a Rákai Fili bejegyzés kapján, kaptak feljelentést, és stb. stb. Tisztelen Cukkeberget legalább megmondta a forrás, de egyébként ugyanott vannak. És mennyi ideig tartott a letiltásod? Ja, 20, nem érdekel, az ne. 24 napra tiltottak le, de nem. Ilyenkor ez uh, hogyan az... történik? Mert engem is sosem tiltottak le, de én nem is fejtek ki jelentős tevékenységet. Ez ilyenkor hogyan történik? De a siffernek abba igaza van, hogyha le, vannak bizottságok, akik megállapítják, hogy mi, mi, soda, annak a vége. De én az... azért mondom, hogy de, azt kérdezem, én... hogy... de azt kérdezem, hogy hogyan kapsz tájékoztatást? Írásban, a Facebookon, amikor be... A... Úgy jelezve akartam írni egy szöveget, hogy egy teológus, és akkor mondták, hogy nem írhatok. Oké, okay, ez a mostani eltításod mennyi ideig szól? Hát idő? Két nap, de maga a precedens miatt nem érdekel az egészet. Figyelj, azt is letala, nem érdekel, akkor most nem beszélgetnénk. Nem úgy, hanem hogy az, hogy meddig tiltanak le. Letilt egy hónapra. Jó, kibírom. Letilt 24 óra, kibírom. Maga az a dolog, hogy se a műalkotást, tehát a művészi szintű, vizuális, vizuális hát, képzőművészet, na És az irónia, ez egyszer nem léteznek ebben a, a social médiában. Ez problémását teszi a jövőt, mert ezekről, biz, én inkább lemondok Magyarországról, mint hogy lenyom, lemondjak az iróniáról, vagy a mű, az esztétikai érzéken. Jó beszélsz, ]ről. az, hogy lemondasz Magyarországról, az Bakács esetében mit jelentene konkrétan? Hát nem beszélek hozzájuk ennyit. De maradsz. Ja, per, ja, én nyomorult vagyok nyugi. Maradok persze. Ez, ez, marad, ne, a, a, a, igen, igen, kézzel, és magyarság tudatot próbálok a fiaimba Szerbiai. Szerbián. Mindezek ellenére. Mert azt gondolom, hogy a magyarság tudat az, az mindig több, mint a jelen. Én holnaptól megválok a 168 órától, és önállósulni fogok. Azt árul el, ha, ha sikerül, majd kiderül. Azt árul el, hogy a te és a média története most ott tart, ahol tart. De te gondolsz-e ennek a jövőjéről bármit is? Mármint a te is a média jövőjéről. Nem, nem, nem. Annak vége? Igen, de a az életnek nincs vége. Gondolkod, én nagyon sokszor voltam audiális térbe, színház, stb. stb. Hát tudod, hát együtt is a agyegvieségekhez beszél. Hogy nekem az elég. Csak érdekes, hogy egy elektronikus korban az audiális térre koncentrálsz. Hát hasonlítok Osaba Bin Ladenre, ez igaz. Mennyiben ő, ő, ő, ő is teljesen kizárták az elektronikus világból, tudod és kidolgozott egy kommunikációs rendszert ezen belül. Gonosz ember volt, de a, zseni, a gonosz az sokszor zseniális, például a híreket kisfiúk vitték rohanva, mert a föntől a drónok a kisfiúk, hogy szaladgálnak, azt nem veszik le. De van más hasonlóság is köztön is, Hát nem, most még csak most kezdődik, majd aztán mit tudom, hova fejlődik, azt nem tudom. Soha, érted, hát, soha nem, nem, nem leszel nem. újságíró, soha nem leszel tévében. Hát de soha... hol, hogy, hogy, hogy érted, édes? Te magad létrehozod. Ja, igen, mondtam pár, senkit nem érdekel. Hát azt, hogy senkit nem érdekel, az nem igaz. Hát azért. Há, uh... ja, bocsánat, nem teljes széles körben, hanem próbálkoztam, nagyon durva formában, én Kalóz rádióra gondoltam, és te. Teljes... Jó, az RTL klub is volt. Ja, jó, de a figyelj, az RTL az volt profitra hajt, nem Tibire. Na. Te sosem leszel profit? Nem tudom, mert voltam. Pont, pontosan ezt akartam neked mondani. Én akkor ismertelek meg? Hát figyelj, a az sugár, András kell, komoly emberek. Nem, nem, mert velem lehet profitot termelni, de jelen pillanatban egyszer dolgoztam egy embernélként sokat nem? neki, mm. nagy vállalata volt, és taliskáztam. Nekem van olyan ismerősöm, aki méri a volna, Hogy mit gondolok erről, arról, amarról piac ügyben, akkor én tudtam volna neki profitot hajtani, de nem gondolt. Oké, okay, ez az illető méri, hogy kikkel mennyit járt, és ezt időben összehasonlítja. Nálod a profittermelő és a nem profittermelő periódus, periódusod időben hogy arányolnak egymáshoz? Melyik a hosszabb? Hát most már a nem profit, mert a, mondjuk a rendszerváltástól de no, érdekes, még azért nem sokáig a bocs. Hát jön felekele. Mi kell ahhoz, hogy ez változzon, illetve te akarod e hogy változzon. Nem tudom, nem tudom mert például képzeld el a. a Sugát azért szoktam példaként hozni, a végtelenül élveztem, hogy a hazugság hálójába. Volt egy külön dílünk, nem hazudunk el, már egymás szemében éltük. Egy vállalatot úgy lehet, hogy -e. én. ó, van ilyen, -e a Sándor Pál. Van ilyen főnök, aki a szememben áll, nem tudom, nem tudom, nem hiszem már vége. Végezetül hát kérdezem meg, hogy azért rendelkezel azzal a képességgel, hogy bele tudod helyezni magad mások helyzetébe, mások életébe. Vajon látod-e azokat a Facebook huszárokat, azokat a Facebook cenzorokat, azokat a Facebook kelkáposztákat, akik most téged ebbe a helyzetbe hoztak, mert hogy egyébként szerinted félreértettek, pontosabban mondva nem értettek meg. Hát Lengetegen vannak, hát most már a hadviselés is van, a háborúba is rendkívül szerepük De el tudnád-e magyarázni nekik, hogy mihez nem értenek, abból adódóan, hogy félreértettek, illetve nem értettek meg? Igen. Régóta figyelem, hogy általában van egy beírásban egy vezérgondolat, amire szeretném, ha reagálnának. Általában erre nem reagálnak, észre se veszik. Ez nagyon érdekes. Tehát a buborék képződés problémája, hogy nem, tű, nem centrikus, nem, pont, nem koncentrál, hanem beszél. A, a, a trollok úgy működnek, hogy a, egyszerűen a beszéd irányát érzelmi szempontból elterelik. Én nem írtam ki a trollokat, mert ezzel is mutatni akarom, az egészet, de például a trollok olyan undorítóan beszélnek, viselkednek, egyébként ilyenkor pank vagyok, és olyan csúnyák a írok nekik, hogy hihetlen, hát, mert arról gondolják, lesz. hogy jó, jó, csak hogy várpalatán születtem engem, egy miskolci ne fenyegessen, érted? Csak, mo csak mondom, hogy sajnos, és akik tudják, hogy vége a Facebooknak nem azért, mert letiltottak két napra, azok végig azt magyarázták, hogy nem, nincs semmi értelme a gondolat megfogalmazásának. Hát ezt, ezen, ezen dolgozom most, ezt nagyon jó, jónás imája, értette, hát nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Hát majd lesz audiális tér, meg te is elindulsz magányos vágányodon, érte? Hát ja, nagyon érdekes lesz. Csókoltatlak, kitartás. Puszi. Nem abban az értelemben. A van itt 3 perc, 44 másodperc, még egyszer mondtam, nem abban az értelemben, de nem fog mindent megmagyarázni, aki félre akarja érteni, értsen félre. 9 óra, 24 perc van, hát valahogy majd kitartok. 9 óra, 30 az pont 12. 061 ma sorrendben Wintermontel Zsoltot, mármint interjú formában Wintermontel Zsoltot, Hajnal Miklós, Györgyevics Benedeket. Karanyi Krisztinát és Bakás Tibort hallották. Holnap a népsor Filipov Gábor, Navracsis Tibor, Horváth Csaba, Elsimon László és Kis Ambrus. Nem lesznek kevesebben, mint ma. Hétfőnek keressék a kejfejöntsit, mert nem találják meg. A 168 órának köszönöm, amit lehet köszönni, amit nem lehet köszönni, azt itt most nem fogom felhordani, mert nem találom értelmét, meg látják ide, jutottam, ezen a Szent István körúton, amely Damaszkoszi út is lehet. Oda-vissza. Távolétemben dörö.fiolajanaskukac.gmail.com Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap 14 éven nem, és fölötte is a igen korlátozott mértékben ajánlott, minden nap meglepetés, és minden nap korlátozott apokalipszis. is. Elvállásunkat követően, ami holnap nagyjából fél tíztől lesz érvényes, nagy valószínűséggel szeptember 12-én hétfőttől találnak meg, a Facebookon, a legkülönbözőbb helyen érdeklődjenek. Tőlem, ha tudnak, hogy a média mekkora érdeklődést fog iránta mutatni, fogalmam nincs, én külön nem fogok hajtani rá. Tanulságos történet. Ajánlom mindenki figyelmébe. Előbb-utóbb mindenki fialá jár vagy sem. A szavak úgy jönnek belőlem, előre szólok, hogy senki nem mennek ülelőlem! 061 712 42 Nem biztos, hogy ez megy végig Egy cseréjük csúnyán beszélnek. Elhatárolódom, egyébként van mitől. Zárózene és ez kitart fél tízig. megmaradt a Annyira nem határoltam el. 06171242 először Bármit kell, hát szerezz magad mafonom kívülli minden adnak más. Nincs semmi. Igen. Köszönöm, nagyon köszönöm. Köszönöm! Hogy ősz szívesse. A jó reggelt kívánunk fiatalok. Hát sajnálom nagyon, hogy el, elválik az, át, az 168 órától, de, de én nagyon-nagyon bizakodom benne, hogy sikeres lesz a továbbiakban is. Ha önöm múlik, biztos az lesz. Köszönöm szépen. És az elszólás, hogy majdnem átévét mondott, hát tőlük is én váltam el. Az elmúlt időben én válok el másoktól, míg korábban mások váltak el tőlem. Hogy van-e különbség a kettő között jelentős? 061. 712.42 másodszor. Mindjárt vége ne aggódjál. Azt írja ibolya. Jövő címszóval. Kedves János, nem mindent hallottam reggel, de a lényeget talán igen, amihez csak azt üzenhetem, hajrá, barátsággal, XY, aki nő. Hogy ez hanyadik búcsum, ne számoljuk. Ez az alföl, itt mindenkit, mindenkit, 061.712.42, senki többet? Az örömeid, meg a bújákba ját, gyere, hozom még diátoszt, legyél rockstar, így ingyen a világnak meg, hagyd meg azt, hogyha akar, higgyen rólad bármit, úgyse a számít. Holnap kell két mikrofon, melyik fog ülni a Félikó utoljára még. Hát elég, hogyha rokon szenveznek és éreznek, telefonyaik olyan nagy számban nem tüntettek ki, de hát ez van. szereti, nem muszáj. 25. Nem ilyen hegy. itt az indulj el, úgy van, hogy öcsi, mert egy oszta, bárkkel, hát mennyi szerez magadnak, 10 adnak. 5, 4, 3, 2, 1.